Most következő műsorunkat senki sem támogatta. Egy közleményt olvasunk fel. A Rádió Kabaré vezetése pályázatot írt ki a szilveszteri rádiókabaré Kabaré szóvivői tisztségének betöltésére. A pályázaton minden négy éven felüli, a rendszerváltás előtt született magyar állampolgár részt vehet. A kiírásra négyen jelentkeztek, akik most terjesztik elő pályázatukat. Trunkó Barnabás, László, Nagybandondrás és Selmeci Tibor. Először Trunkó Barnabásé a szó. Szaktársak, kartársak, elvitársak, matrózok. Vidék és Nagy Budapest népe. Tudom, hogy ti mindannyian politikailag érett rádióhallgatók vagytok. Ezt onnan tudom, hogy ti nyilván mindannyian rám fogtok szavazni. Vagy talán azt akarjátok, hogy az elkövetkező három órában Majlát Mikes racsoljon itt nektek? Vagy talán azt akarjátok, hogy Selmeci hadarjon itt nektek három hosszú órán keresztül? Vagy talán azt akarjátok, hogy egy bukott polgármester nagy Bandó András, köcsörtös körmondatait hallgassátok, és így szenderüljetek álomra? Nem, kedves választóim. Ti nyugodtan dőljetek hátra a karosszékeitekbe, engedjétek el magatokat, és próbáljátok megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy ti engem akartok. Én nem vagyok az ígéretek embere, de ha engem választotok, én valamennyi őtök elvontatott autóját visszavitetem a tilos parkolóhelyekre. Kárpótlási jegyeiteket névértéken fogom beváltani szolidaritási bélyegre, és újra ingyen hajthattok be a Margit szigetre. Én visszaadom nektek a 360-as kenyeret. Ne röhögjetek, még nincs vége. Én visszaadom nektek a 70 filléres átszállót. Én visszaadom nektek az erdélyi fatányérost és hogy biztos legyek a győzelmemben, a honoráriumom 25%-át meg visszaadom Farkasházinak Fotex részvényekbe. Majlát Mikes László következi. Alulidott Majlát Mikes László, megpályázom a szilveszteri szóvivői beosztást az alábbi indokok alapján. Ősi jussom a szóvivőség, már apám Mikes Somogyi volt. És éljen a kormány. Soha nem voltam semmilyen ügynök, most is csak MV ügynök vagyok. És éljen a kormány. Én is racsolok úgy, mint a falkasházi. Répa retek, Magyarodó, hongyúla hunyó. Éljen a kormány. Ha elnyerem a beosztást, nem lesz itt szellemes eszmefuttatás, mint a trunkónál. Népies tréfálkozás, mint a nagybandónál és léha nevetgélés, mint a selmecinél. Ha én leszek a szóvivő, jó lesz a termés, jó lesz a víz, jó lesz a levegő, és jó lesz vigyázni. És éljen a kormány. Nem ígérhetek mást, csak azt, mint Sör Winston Hon, Gyula, vér, velejtéket, félretájékoztatást, és magasabb gázszámlát. Éljen a kormány. Engem választanak, nem fogok sok vizet zavarni. Fél óra múlva lemondok, és felveszem a hathavi végkielégítésemet. Az minden hülyének jár. És éljen a kormány. Ha nem választanak meg, akkor bosszúból elmondok egy szörnyű viccet. Mi az? Nappal ugat, éjjel úszik. Az anyós protézise. És éljen a kormány. Utóirat. Megválasztásom esetén falkasházi szerkesztőnek felajánlok a Gázsimból 25% részesedést. Letétbe is helyeztem az Agrobanknál. Úgy éljen a kormány. Következő pályázónk, nagyban! András. Véreim. Biztosra megyek, úgyhogy a másikára mikrofont el is lehet vinni. Az, hogy ők szakértői a poénkodásnak csak bolsevista trükk. Mivel nem kenyerem a sárdobálást, csak annyit mondok, hogy ez a hárompali ügynök volt, és az összes régi kabarét lehallgatták. Mellesleg mindenből viccet csinálnak, úgyhogy egyik sem komoly ellenfél. Én emberközpontú kabarét akarok állati jó viccekkel. Én környezetbarát vagyok, és biztos, hogy beviszem önöket az erdőbe. A közbiztonságról annyit, hogyha engem választanak meg, az utcákon a mostaninál lényegesen több rendőr viccet fognak mesélni. A kabaré és a hallgatók közötti feszültséget úgy tervezem megszüntetni, hogy minden székelyvic mellé elmondok egy zsidó is. Olyan kabarét akarok, amelyben a választópolgárok biztonságot, komfortot találnak, és amikor mellettem döntenek, akkor nem valaki ellen voksolnak, hanem a selmeci, a majlátmikes, meg a trunkó ellen. Anyagi lehetőségeim korlátozottak, tehát olcsó kampányt ígérek, olcsó poénokkal, és amennyiben megválasztanak, 25%-ot adnék le a parkassházinak. Szavazzanak rám! Következik Selmeci Tibor. Azt hiszem, az előzőekhez képest az enyém jóval rövidebb és korszerűbb lesz. Én 26 százalikot adok a farkas A Független és Pártatlan bizottság meghozta döntését. A kabaré szóvivője Selmeci volt. Szilveszteri rádiókavaré a Százados úti kenyergyárból. Szerkesztő Farkas Házi Szólvivő Köszöntöm a tisztelt hallgatót! Közismert, hogy valamikor a nép, az Istennata nép jogos elégedetlenségében az utcára vonult, és ott követelt, hogy cirkuszt, kenyeret, cirkuszt, kenyeret. Örömmel jelenthetem hogy hála dicső kormányzatainknak a nép jogos követelése immár 50%-ban teljesült. Cirkusz van. Azért persze a kenyér is derekasan fejlődik. Ezért jöttünk ide a Századosuti Kenyérgyárba szilveszter éjjelén, hiszen emlékezzenek csak rá, hogy valamikor volt ugye az a bizonyos 360-as kenyér. Ez is mennyit fejlődött. Régen 360-as, most egy kenyér, egy 60-as. Illetve ha januártól drágul a kemencefűtés, akkor az ára talán már, mint ez az utca, százados, aztán ezredes, de ne legyünk igazságtalanok, ne beszéljünk mindig a magas árakról, hiszen az átkosban nem csupán 360-as kenyeret lehetett kapni, volt 3 forintos is, kimérve, mint kannáskenyér. Viszont az akkori zsíros deszkához nem kellett enni uborkát, olyan savanyú volt néha a belseje. Ma meg fehér kenyér, félbarna, bakonyi barna, trunkóbarna... Bocsánat. Petneházi rozsos, bajor parasztkenyér, francia, burgonyás, kukoricás vagy a kedvencem a délpesti korpás. Szinte hallom, ahogy ettől a szótról, hogy délpesti korpás, összefut a nyála röfi szájában. Pékné módra. És milyen egészséges. Hiába fejlődött a táplálkozástudomány. Minél biobb, annál jobb. Teljes örlésű magvagból válogathatsz, félőrült magvakból, vagy már meg se örlik. Kapsz egy zacskó zabot, az a legegészségesen. Muraközi kenyérnek hívják. Aki ilyenhez hozzájut, a szerencsés ember. Annak műzlie van. Mert annyi minden van egy karéban. A vitamin, B vitamin, kereskedelmi árás, áfa, hogy csak a legfinomabbakat említsem. Hiszen egy tonna búza ára kb. 9000 forint, amiből logikusan az következne, hogy 9 forint legyen egy kiló, de ehhez hozzájön egy más. Például a pesti tartós termelői ára 44 forintra jön ki, de ebben már benne van a molnár, a szélmalom, Don Quixote és az óriások, a gáz, villany, közös költség. Aztán Hozzájön a nagykereskedelmi árés és áfa, a kiskereskedelmi árés és áfa. Egyébként hallom, hogy januártól végre lehet kapni majd az üzletekben békesi kenyeret is. A békesi kenyérben már csak áfa lesz, nem kell bele kenyér. Mert nem csak a minisztériumokat, de a kiflit is karcsúsítják. Valahogy csak ki kell gazdálkodniuk azt az annyira állított cirkuszt kenyeret. Gondoltunk arra is, hogy esetleg a fővárosi nagy cirkuszban veszük fel szilveszeri kabarénkat, hiszen ellentétben a mindennapos gondokkal, cirkuszban nálunk nincsen hiány. És nem csak a Forma 1 cirkusz dobogtatja meg a szíveket. Gondoljonak az elmúlt évek hőseire is, akik háló nélkül haláztak a zavarosban. Vagy gondoljonak a Morvai botrányra, a Klapka botrányra, az Ibl Bankra, az Agrobankra. Gondoljonak azokra, akik már aludni tértek és halkítsák le rádiójukat. Vagy Gondoljanak politikusainkra, a régi koalícióra, az új koalícióra, amikor Horn vasárnap bejelent, Pető hétfőn cáfol, Szerdán szekeres módosít, csütörtökön kunce megegyezik, így pénteken újabb 4%-a leértékelik a forintot. Sztrájkok, elbocsátások, közbiztonság. A sajtó meg bizonyítvány függetlenségét folyamatosan gondoskodik arról, hogy figyelmünk ne lankadjon egyetlen pillanatra sem. Szímoldalon csak botrány, rablás, borzalom. Esküszöm, odáig jutottunk, hogy ma már teljesen egyedül bezárkózva a lakásomba is rettegek, hogy valami rettenetes dolog történik, és az aznapi újságot elolvasom. Nem, kérem tisztelettel. Mi nálunk már a cirkuszban sem követel a népcirkuszt. Legfeljebb egy kis szünetet, esetleg büfét. A jobb a békesség. Jobb itt a kenyérgyárban. A jó kívánság is úgy szól, hogy búzárt békességet. Meg hát legnagyobb politikusaink is a kenyeret szokták megszegni, nem az ígéreteket. Tavaly augusztusban Tordján József például több mint 400 faluban szekte meg az ünnepi kenyeret, 70 faluban tartott beszédet, és 9-ben még most is beszél. Ráadásul a kenyér minden rendszerben szent dolognak számít. Sőt, emlékszem a 70-es években is hányszor elhangzott vezető eltársak szájából, hogy faluhelyen azt mondják a kenyérre, hogy élet. Én akkoriban bejártam az egész országot, sehol nem mondták rá. Egyet mondtak, amikor késő délutánig nem érkezett meg a reggeli kenyért, hogy hát élet ez. Talán innen vették. Gáspár Sándorról mesélték, fiatalabbaknak mondom, hogy ilyen szakszervezeti világ mindenféle főtitkár volt többek között, hogy hivatalos útjaira mindig itt magával egy kis házi kolbászt, hogy este a fogadás után szállodai szobájában harapasson egy kis hazait. Egyszer elfogyott a kenyere, noza szalajtotta a titkárát a presszóba, hozzon egy fél veknit, de az csak lazacos, kaviáros szendvicset kapott. Se baj, mondta Gáspár az a lesöpörte a szemétbe a lazacot, kaviárt, és jó ízűen bekolbázott. Ha mosolygunk is a történeten, valahol mi is ilyenek vagyunk. Többre értékeljük az egyszerű paprikás romplit, mint a tenger gyümölcseit. Az elmúlt évszázadok nem múltak el bennünk nyomtalanul, megbecsüljük a serslit és soha nem dobjuk ki a kenyeret. A tegnapi száraz kenyeret eszük, az újat a holnapra tartogatjuk. Bár tudjuk, elég lenne egyszer kidobni a régit, attól kezdve örökén frisset -e De biztos, ami biztos, jó az aki kis tartalék, azzal időt nyerünk. Akkor van még 24 órára kenyerünk. És 24 óra az rengeteg. Azalatt el lehet menekülni. Azalatt jöhet ikacsomag csomag Kaliforniából. Azalatt elérhetjük a határt. De nem éjjegyünk el nagyon ezekben a kelet európai gondolatokban épp egy budapesti csúsztalálkozó egy többfogásos ebeid után végül is innen hova kéne menekülnünk? Pékségben vagyunk, fedél van a fejünk fölött, fűtenek, van kenyér. Igaz, drága? De ha egyszerre megrohannjuk a polcokat, akkor mit tudnak csinálni? Ezt az üzemet egyébként 1990-ben adták át községi kenyérgyárként. A város tulajdonában volt, és a korabeli tudósítások szerint a szegényeknek építették. Mi ezért jöttünk ide. Annyi mindenfélét beszélnek mostanában privatizálásról. Úgyhogy mi szeretnénk ezt a kenyérgyárat visszaadni a szegényeknek. Döbbenetes módon megindultak a hátam mögött a kegyerek, mint a Chaplin filmekben egy ilyen futószallagon gördülnek egymás után, és a döbbenetes dolog az, hogy azok a kollégáim, akik nem jutottak be a szóvői pályázaton, egyszerűen lopkodják a kenyeret. ez a taps annak szól, hogy ezek megjelentek mellettem fejenként három, négy, öt, hat darab kenyérre? Nem, de csak dombáljál nekünk, már megvan a kenyerünk. Cirkus Maximus. A rómaiaknál tulajdonképpen ez volt a fővárosi nagy cirkusz. Persze, cirkusz az utcán is folyt. Ha egy cézár hátat fordott valakinek, már is benne volt a hátában a kés. Hiszen van másik. Mindig van másik. A győztes hadvezérek is cirkuszi fináléval vonultak be akkoriban még a városokba, elefántokat, rabszolgákat, kincseket hoztak magukkal. A világ csak annyiban módosult, hogy ha manapság hadsereget látunk az utcán, az többire nem hoz, hanem visz. Jobb ilyenkor eldugni az otthon levő kincseket, órákat, elefántokat. De következik egy mai előadás, farkasázi tivadar cirkuszi kikiáltója, Garas Dezső. De szí, de szí. tisztelt podléko. Itt látható, ami még soha nem volt, nem lesz, de van. Akinek pénze van, bemehet legelőre, akinek pénze nincs, menjen a legelőre. Tessék, tessék, itt látható a világ legbátrabb miniszterelnöke, aki 30 cm magasról szociális háló nélkül bármit megígér. A fekete gazdaság, a fekete mágia, Zé a fekete lovas, aki évente 700 milliárdot eltüntett az adóhivatal orra elől. Békesi Laci Bohóc, aki most zsákos emberként mindenkinek fityiszt mutat a lyukon. Szabó Iván, aki ágyúból kilövi saját magát, a hátborzongató tagsága fejére. Orbán Viktor, aki egyetlen száll fehér zakóban egy év alatt kétszer három pártal mutat be, lélegzett elállító, hátraszaltó. A baloldali ifjúsági ugrócsoport, akik elevenen elásták magukat négy évre, és most ismét életre kelnek. Tessék, tessék, Konrád György, aki egy nyitott esernyővel egyensúlyozva végig biciklizik egy saját termesztésű kenderkötélen. Gyula Vitéz, az utolsó magyar kommunista. Etele utóda, Etelka, aki 600 ezer forintért újra nyomatta a képét a Nixpó híradóval. Kunce gigantposter. A világ legnépszerűbb rendőrminisztere egyetlen felderített korrupciós bűncselekmény nélkül, amint bottal a saját nyomát. világ legbutább betétesei, akik az agrobank helyett a mezőbankból is kivették a pénzüket. Továbbá privatizált csokornyakkendők, benaftalinozott usankák, kifényesített kutyabőrök, mobiltelefonálók, számzáros vállalkozók, leasinget skinheadek. A műsor szünetében Vállogatott cigány gyerekek potyognak az égből, a büfében molotov koktél. Utána megtekinthetik a dabasi papot és a dabasi szülőket, a világ egyetlen elfőrészelt iskoláját. Itt látható a világ egyetlen Form 1-es versenypályája. Verseny nélkül, tanácsadók, miniszterelnök nélkül, a nyerhetetlen 11. A barna mágussal és a szőke sziklával. Jaj, jaj, ja, ja, ja. A szócsója, amiben közszolgálati ószert húznak a fejünkre. Spéter Erzsébe 15 Pincsik kutyájával kuratóriumi ülést mutat be a kupolában. Budapest főpolgármestere a világ legszebb fővárosával, amit belep a guánó keményen, vastagon. Veszett pitbullok, lyukas ukránok, határon virrasztó szlovákok, Marinkó, a hatszoros vendégmunkás, Lipták Béla, vízierőművész, magyaros anorákiában, amint fejjel nekiront a betonzsilipnek. A két torgyán, parlamenti beszélőgép és vizes blokk. ABC sorrendben, tessék, ABC sorrendben az első 40 honatja, akik közül a nézőknek kell kiválasztaniuk, melyik volt három per hármas. Nagy Sándor, a szakszervezeti kentaur, valamint szöllősiné, a sellő, aki felül képviselő, alul se lát, hal. Pedagógusok, vasutasok, kohászok, a világ legkevesebbet élő férfiai, legtöbbet robotoló asszonyai, a világ legviccesebb nevű minisztériumával, a nép népjóléttel. A szenzációs négyes a trapézon. Egyikük zsíros kenyere teszik, piros paprikával, másikuk felhajt három deci dombóvári csapvizet, a harmadik dízel olajat tankol az autójába, a negyedik meccsi magat, egy ismeretlen macskát. A világ legkövérebb zsokéja, ügynök nevű lován, 28 milliós engedménnyel, amint telavivi oroszlánok eléveti magát. Valamint a nagy non plus ultra, a világ összes demokratája, Magyar demokrata, szabad demokrata, fiatal demokrata, keresztény demokrata, szociáldemokrata, nemzeti demokrata. A demokraták etetése és ingerlése szigorúan tilos. Csak folyvás hölgyeim és uraim, 70 éven felüli katonáknak és diákoknak óriási kedvezmény. Nem ulasz el műsorunkat, Hűtött nézőtér, tele bohóccal, mindenki saját magárra höker. Tessék, tessék, a vadállatokat kettrészbe zártuk, nehogy valami bajuk essék. Könts el a forintját, jövőre úgy is elszedik. Kettes a kolbász, három hatvan a kenyér, egyötven a szimpla, hetven fillér az átszálló. Csak megszámoltam, ki kapja fel a fejét, hány veterán van maguk között. Na, ez az év is eltelt. Megérte. Ha mit akar még? Szórakozni? Álljon be bohócnak. Kérem, tessék, védj egy kiló lisztet, kend a képedre. Hoppá. Nincs liszt? Semmi baj. Hát van itt kenyér elé. Csináljuk belőle vissza a lisztet. Olyan ez, mint a szocializmusból a kapitalizmus. Vagyis a cirkus Maximus! Tessék tessék, tessék, tessék, tessék! És most cirkuszunk porondján egy igazi hóbóc. Ölgyeim és Urahim, a cirkusz általában fantasztikus műsorszámokat tartalmaz. Vannak azonban olyan számok is, amelyek nem a legkimondottabban vidámak, már gyerekfejjel se tűnnek annyira mulatságosnak. Gondolok itt elsősorban a medvére, akit az órába fogott lánccal táncoltatnak. Nem hiszem, hogy a medve olyan nagyon örülne. Ezért most egy olyan bohóc vagy bolond dala következik, aki ilyesmiket hangoztat levelében, amelyet a kisfiának írt. Eldobos a világ, ha útjában vagy. Így lettem borong. élni kell és lehet. Bocsáss meg nekem. Isten. Nagyon nagy megtiszteltetés ám ilyenkor szilveszter konferálni és az egész országhoz szólani. Ezért is öltöztem ki ennyire elegánsan, mert régebben is csak a legnagyobb nevettetők szólhattak ilyenkor az országhoz. Egy Kellér Dezső, egy Tabi vagy egy Dobi István. Úgy elképzelem, hogy vajon ők mit tennének most az én helyemben. Hát Kellér mondjuk megfogná a függönyt, mert egy ilyen pésében ez elég körülményes, a megfogna a kenyeres lányt. És arról beszélne, hogy ki az ő példapéke. Vagy elmondaná azt a régi történetet, hogy a kulagyár vezérigazgatója, de megy a pápához, hogy hajlandó minden pénzt megfizetni, hogyha a mindennapi kenyerünk helyett mindennapi kólát mondanának ezentúl a hívők, ezért ő akár 10 millió dollárt is fizet. Hát szó nem lehet, tessék innen elmenni. Akár 100 millió dollárt is fizetek, nem, tessék elmenni. 1 milliárd dollárt fizetek, a kicserélik arra, hogy mindennapi kólánk nem tessék innen elmenni. Hát dősen elment, az ajtóba, csak annyit mondott, hogy csak tudnám, mennyit fizetett a pék. Amikor én ezt hallottam annak idején tőle, akkor nagyon csodálkoztam, és nem értettem, ma már egy kicsit azért értem, mert tudom, hogy a reklám mennyire fontos dolog, akkor még nem tudtuk. De ma már minden napjakat a reklámok, reggeltestik a televízióban. Arra gondoljanak, hogy egy háborút nem vívnak ma már szponzor nélkül. És az utóbbi időben Magyarországon annyi fajta dolog van, hogy szóljon az ének, Mi van itt? Hát Hej, hoj, április négy. Bocsásom, megjöntetek. a köszöntjük kedves vendégeinket, április eréke, hazánkból is szorosulás, alkalmából. a Dózsa Gyűrti, felbont területet. Jó napot a Szeretettel közöntöm, hadánk fölül is szorosulás, ránkból is Jó napot Helyet, er egészséget, vezetek rossz ráftán! Bocsásom meg, ne arra, hogy most nagyon érdekes volt de, de én itt konferálok, és ez egy, egy műsor, most biztos egy másik műsorba tetszett betévedni, elnézést, kérjük hát minden műsorban van, amikor feljön valaki, aki nem normális. Azért... Mindjárt, azért... Kíni... hogy itt tetszik állni ebből a gyá... Megmondom, voltam az operába, és volt ott egy fekete ruhás ember, meg egy csomó gyászoló rokonok környékét, és egy párcával megfenyegette a zenekar. Azok meg ijedtük be zenétek, ilyet még nem is láttak. Ne tessék, haragod, Volt valami ízé, a ízét játszottak, ezt a Schopenhauer-t, ugye? ugye? Ott tele volt a krémessel, jó, a Hauer cukrázzával. Chopin az zenész volt, a Hauer az s oda odakenték az zongorára krémeseket, társadatok. De érdessék bár alagulni, de hát kicsoda maga, hogy ide Elnézés, Jó, elnézést, Lendvai Simon vagyok. Ne fogdolsz a táblámat, Jó. nagyon megjön. Selmet, üdvözlem, de hogy kerül ide át? Úgy, hogy a Somosi kartás küldött, hogy ünnepeljük meg április 4-ét. Na de mikor küldte? 42 éve, pontosan. Ne tessék beszélnek, ugye a reklámok hogy befolyásolják a mindennapi életet. életét. reklám, ha re... várjon. Zsillett, olyan férfi azon, dögéletes. Jaj, azt is velem, bekelem a pofám túró Rudival, mazsolával, mazolával, utána a konyak, is. olyan férfi azon, tökéletes. És akkor knorr, minden nap új varázslat. Igen, ilyenekről beszélünk, a knorr, minden nap új varázslat. Van ilyen is, hogy várjon. száj, száj! Napkeletre, félük! Ez micsoda volt? Hát ez Dunajevsztyi szabad cél, az Ambipur belépője! Ne tessék, ilyen szovjet operetekkel jönni, hát... Jó, van magyar is. Bocsánat, nem tudtam, hogy nem szereti azon. Jó. Tisztán innen Dunántól, Hársok már az ambe <laughs> Jó, elnézést ne, hát ne tessék A televízióban ezt nyomják a pofámba éjjel nappal. Vagy ambipúr, vagy tele van a liberó. Nem, nem, nincs valami... se sem... ne. Én már gyerjesz, nem. Ő a pofámba Nem, ne, ne Bocsásom, mert hát ez vaimat. Nagyon szép reklámok is vannak, mint például mondjuk azt, hogy a, a lányomnak korpás a feje. Igen, és gombás a lába, azt ismerem. Hogy, persze, be kell kenni. Izével Gogóval. Beönti a fejt a Vasengó és már menjünk, egyik mikropelle, éles a, a másik fel, korpás marad. Ahhoz meg veszek két disznót, ha hát most mondja meg. Ne arra ugyan, de hát az előbb is énekelt egy olyan szépet, hogy Knorr minden nap minden új, új, új a na... Olyan férfiasson tökéletes. És... Na, tessék, mi volt ma ebédre? Na, ha mi? Toalettkacsa, hát mi lett volna? Mi lett volna? Miért pont toalettkacsa? Mert roblott kocsavá? volt és ott kellett megenni, a miért? Hát ott nem, miért kelljen altái dolgokról beszélnie? Kell... Nem tudom altái De mert a televízióban állszok, kinyitom és elkezdek enni, mindig jön ez az ülők kutya, aztán csinálja a ballét. De szerintem a tíz csak kabumból van ott. Van szép reklám is a televízió, ott van például a, a fogorvos. A hát... Blendamé, hát tessék. tessék. Jaj, Ott a fogor, tessék. Ott a fogoros, látta... láttam. Láttam -e már a fogoros, hogy mostan a saját tojását? Láttam már. Miért? Ott most a fogorvos a saját tojását. Még van a tojását. Azt mondja, No, ez a tojás ide. Lekelem az egyiket, leöntöm. blendomed. a az ilyen. A mások az ilyen herva. Ilyen lesz a töke a fog. a tojásnak. A fogorvosnak. És várjon, erre jött a Phil Collins is. A Phil Collins? Hát az is blend-a Azt mondta, bekente a ízét a Phil Collins. Azt mondta, hogy nem kell neki him Collins. Hát persze. De arra, jön, de arra. Miért, Miért beszéljenek nekem itt? Megjön itt a az április négyel, a tojásokból. ezt láttam a televízióban de, de, de, de, de, de Magának nincs ez jogosítvány, magának nincs ez papír. Papírja, adja ide, mert rossz volt a kacsarok, nem. Sokan nem szeretik a mosópor reklámokat, sőt, fábris anyi barátom a csak hagyományos mosóporért járja az üzleteket, de én mégis kedvelem ezeket a hirdetéseket. Ugyanis nem a fiatalságnak szól, hanem az én nemzedékemnek. Meglett, kisé ráncosodásnak indult asszonykákat látok a képernyőn, akik már túl vannak egy-két dolgon az életben, nem buta citrik tudják, mitől döglik a légy, azt is tudják, mitől nem döglik a légy. Valamennyien az úgynevezett nagy generációhoz tartoznak velem együtt, akik ott voltunk mind, ha csak jelképesen is, az igazi vucztokban, akik még éppen születő Beatles számokat hallgatunk a tínézser partiban, és akik tudtuk, ki az a cségevára, és tudtuk, mit jelent a permanens forradalom. A következő számban arról jó szeretnék... Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát, hát maga egy szerencsés emberi, nagyon örök, jó napot kívánok! Jó, miért vagyok szerencsés? Hát mert a jó sorsa tette. Mi? igen. Maga kicsoda? Én a Napoleon Kft-nek vagyok az ügyvezető igazgatója, és cégünk... Mert hogy nem véletlenül vagyok itt a sejteti. Cégünk most dobott piacra egy fogyasztás csökkentőt, amelyet ha beszerel a porlasztójába, akkor nem csak a kocsia fogyaszt, három literrel kevesebbet, de közben ön is lead a volán mellett naponta két kilót. Én, és mi erre a garancia? Hogy, hogy hogy mi a garancia? A Napóleon Kft. az a garancia. Hét év szentilonán azon kívül ön részt vesz egy sorsjátékon, összegyűjt három Kupakot, a zöld színűeket beküldi, a többit megpirítja, és otthon várja jó hírt, mikor utazhat a Bermuda háromszögbe Madonnával a mi költségünkön. Nem kell a fogyasztója, ne arra Ne, ne, ismerem ezt a típust. Ez nagyon ismerem ezt a típust. Meg fogja bánni, ez a típus, ez olyan. A mi fogyasztás csökkentünk nélkül órákig várhatja az ülői úton az 52 európai delegáció elhaladását, és közben kifogy a kocsiából a benzint kikapcsolom közben a motort. Akkor lemerül az aksigyag. Belehízik az ülésbe, a levegő túlzott pH értéke miatt kiszárad a bőre, tele lesz az inge, gyűrödni fog a széle, ja még nem is mondtam, a fogyasztás csökkentő ára 13600 forint helyett mindössze 1800 forint, ha kettőt vesz, akkor 1820. De nem veszek egyet se. Nem veszek egyet se. Akkor legalább mondja meg, hogy hány óra van. Nincs rajtam óra. De rajtam, igen. No, vízhatlan. 500 méter mélyen mutatja a New Yorki pontos időt. Na jó, mennyibe kerül? ezer forint helyett most mindössze 200 forint, de ha, ha kettőt veszek, De, de egy, egyet veszek, rendben van? Rendben a válaszom, tessék. Rolex, Patek, Schaffhausen, Cartier, Omega, Objeda, igaz? Ha, mindegy, mindegy. Parancsoljon, tessék. tessék. Parancsoljon, tessék. Most hány óra van? Egy. Hm? Na, de ez nem jár. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem jár. De ez a világ legfontosabb órája. Naponta kétszer mutatja pontos időt. Nem kér még egyet? Másik karjára. Azt mondjuk beállítjuk fél négyre. Na? Végle reszze egy stabil pontja ebben a rohanó világban. Csak feltűr az ujját, és bármikor meggyőződhet róla, hogy ezen az órán mindig fél négy van, ha esik, ha fúj, ha mind az őrőd ki, arra, hogy a, menjen ha... a fenében. Jó van, hát jó van. Megyek. Megyek már, jó vannak. Csak most mondja meg, hogy hány óra van. Ami mindig egy. Hát látja. Látja, hogy működik. Hát önnek még 48 év garanciája is van rá, de ha nem tetszik, akkor tessék, itt van kés, van tüdőszűrő, van, van egy lábas, nagyon sok minden van, van, van, van a menedzserolló, meg Nem kell, Nem kell, nem kell, nem kell. A Melzon nem olyan önnek rosszat. Az mint a Napolon Kft-t mondott volna. Igen? Hát egyesültünk. Egyesültünk. Rendszeresen egyesülünk. Itt most egy nagy szilveszteri bingojátékot tartunk, és az ön szerencse kiad egy pót számot, amely érvényes a vízkereszti tobozárverésünkre, és akkor több, mint... Több mint de, halagyom, tö de de igen. nem vettem volna akkor én most itt konferálok. Hát... Van konferálógépünk is. Bepötyök egy témát, és kidobja a poénokat. Na jó, hát de ne vegyél a kenyeremet. Akkor, akkor vegyen, nem tudom, vegyen valamit. Van kétsoros dűznis robotvarrógép. Kenyérpirító úr. arra hogy kidobták önt már valahonnan? Naponta 200-szor. De a Lajos az napi 400-szor is repül. Ki az a Lajos? Hát a 60 Lajos, a Jújó, Pac volt. volt. A bölcsészre nem vették föl engem, meg a tanárképzőre. Mert az érettségén becsúszott egy négyes. Vörösmarti születési évszámát összetévesztettem valamelyik kisfaludéval. A Lajos meg Adi Teázó verseit húzta, és léda helyett kétszer csinszkát mondott. Ráadásul csak 98 ra sikerült a felvételi dolgozatunk, hát szóval ugrott a tanárképző Kent, aki fried chicken is ugrott, ott lettünk volna a csirkeszány válogatók út, hogy maradt az ügynökösködés, csak hát az a helyzet úgy, hogy vannak ilyen jó szemét emberek, mint maga is, akik karácsonyra nem vesznek semmit a kis szeretteiknek, a kis... Cozette, az pedig már ott sír a hideg-sötét erdőben a nagy vödörrel és sehol a Jean Valjean De hogy nem veszek, veszek, veszek, csak nem ilyen bóvlika? ezt? Miért ez? ez, ez most miért? miért? Ez nem bóvli. Van rajta off, om, kell bele elem, angol használati utasítás. Na jó, van, veszek valamit. Micsoda? Mindegy. Hát tudom, nekem szerencséje van, a mindegy az most 20%-kal olcsóbb. Sőt, mást mondok, jobbat mondok, ha két mindegyet vesz, akkor rögtön adunk az egy harmadikat is. Mennyibe kerül? Mindegy. Miért? Hát önnek mennyiben van? Hát nem ez a lényeg. Hát nem ez a lényeg, ember. Ha beszervezek magam alá két eladót és azok további kettő-kettőt, akkor feljebb kerülök a grádicson bekerülhetek egy nemzetközi biztosító és mosópor hálózatba, érti ember? Értem, na de mennyi igen? ideig működik ez az izé? Hát a szerencséje van akár 10 percig is. Az előbb, mintha 48 évet mondott volna. Na és? És akkor mi van? Hm? Maga nem lódik? Ha egy országban a miniszterelnök minden héten nagyokat mondhat, akkor mit vár egy ügynöktől? Milyen legyek? Hurrá, pessimista? Nem értem magát. Lakáson nem lesz 20 évig, ha csak az ős nem dobják fel a talpukat. Úgy néz ki, hogy bankot csevezek mostanában egzisztencia hitelért. Úgyhogy nappal ügynökösködöm. Becsöngetek, kidobnak, kidobnak, becsöngetek. Szakszervezetem nincs, nem bírok tömörülni. Nem tüntetek, nem sztrájkolok. Csak fiatal vagyok, tudja, és általában magam, meg kiharcoltva nekem a szabadságot. Köszi szépen a nagy demokráciát, nagyon könyvfátyolos a szemem, komolyan mondom. Vehetek gyárat, meg kóhót, meg szállodaláncokat. Csak én szeretnék beruházni egy big megre, tudja? A kis kólába, meg roseitni Mennyi az idő? Egy vagy fél négy? Fél négy. Fél négy, fél négy. tudtam. Na, ne itt az időt, mert dolgom van, mert este inkazenész vagyok az aluljáróban, tudja? De jó, jó. de tudja, nem tud semmit. De hogy tud. Egyikünk tud, az pont, tud játszani, mi meg huszon csoszogunk hozzá. Na, nem vesz az kazettát? adok hozzá felőkövet. nem kér? És mit néz? Mit nézi? Ne nézzen. Komolyan mondom, itt a karácsony. Na, törődj már velem. A boltokba sorba kell állni, nézze, milyen szép doboz, Nézze meg, itt van. Van rajta gyertya, barka, csupa amerikai szó. Na jó, no, adja ide, megveszem az összes. Nem, az összes. Ne csinálja ezt velem, megbolondult. Akkor mivel fogok tovább házalni ebbe a hidegbe? Na de ha eladtak, akkor mi neki tovább? Ne vegye el a foglalkozásomat, uram. Ne vegye el a jövőmet, a kapuájaimat és az liftjeimet. Azért én a szabadság fia vagyok, édes úr. Én Robin Hood, aki vagyok én. Én francia Vion, egy siránó de Bergeral. Először is tovalebben, lenge bájjal kalapom. Majd köpenykém, tehát még szebben. És a szabját megkapom, vígan kelt fel a napom. és úgy is száll le, vígan, békén. Mert előre mondhatom, megdöflek a versen végé. Hát csak sajnos nem ezt húztam az érettségéből. Hát ezt én húztam, 68-ban. Igen. Igen. Készen áll már, atyapom, melledem vagy hasadom fúrja lakki. Nem tudom még én, ám, de szentül fogadom. Megdöflek a versem végén. Na, no. és megdöfte? Nem. Közben jött valami, és mindig elhalasztottam a döfést. Kiről beszél? Hosszú. Aha. Akkor most mi lesz? Mi lenne? Uh -huh. Megyek magával is. Eladjuk együtt ezt a cuccot. Óriási, hát ez nagyszerű. Frisse, szidolozott viccek, jó napot kívánok! Minden rendszert kiszolgáló poénok, jó napot kívánok! Óriási, szilveszteri kedvezmény, jó napot kívánok! Kisztánkezni csokkolom, csak tessék! Hölgyeim és uraim, kacagni! Ez egy kacagni! Kacagni! Szilveszter a számvetés ideje is, a visszatekintésé. Hát igen, telik az idő. Már nem vagyunk azok a fiatalok, akik egymás sarkát taposva akartak bejutni egykoron a Pincemetróba, hogy meghallgassák kedvencüket. Igaz, ma már a Pincemetró sem ugyanaz. Talán egy valaki nem változott, akit most szeretettel és tisztelettel köszöntök, Zorán Stevanovit. Önöket, és nagyon örülök, hogy Farkasházi Tivadar fölkért erre a műsorra, még szilveszteri kavaréban soha életemben nem szerepeltem, és ez ebből a szempontból csak debütálás. Bármennyire is a múltat emlegették itt az előbb, nekem mégis ez egy első alkalom. Vigyék el, ez elég ritkán fordul most már elő. A dal, hoztam, azok közé tartozik, amelyek egy nagylemeznek a felejtésre ítélt dalai közé tartoznak. Ez az élet Életdolgai című nagylemezen szerepelt. És koncerteken sem énekeltem, a rádiók sem nagyon játszák, És biztos vagyok benne, hogy teljesen elfelejtettem volna én magam is, hogyha Tivadar nem kérdezte volna meg, hogy nincs-e olyan dalom, amely egy ilyen kabaréba beleillik. Hát mivel ugye a dalaimnak egy része valóban kapcsolódik azért a politikumhoz, elkezdtem kutatni, és mivel nem akartam régen jó bevált, elcsépelt dalokat elővenni. Hát ezért esett a választásom erre, amelynek címe az a pesties bemondás, amit rezignáltan, kicsit lemondva szoktunk mondani valamire, amiben egy kicsit már csalódtunk, vagy többet vártunk, mint amennyi megvalósult belőle, és így tovább még fokozhatnám. Ez is a címe a dalnak, hogy Felejtsd el! A más nekünk, és jobbról nem is álmodunk és egymás nélkül meghalunk. Mm -hmm. Felejtsd el, felejtsd, el. felejtsd el. Mi ellenségek barátok, hogy megváltjuk a világot, és a színpadon és túlazon a csúcsra érünk egy napon. El, felejtsd el, felejtsd És én azt hittem a máz alatt még van pár tiszta gondolat, s a kocka másik oldalán, a fordul van egy másik szám. Mm -hmm, felejtsd el, felejtsd, el, felejtsd el. Másképp van itt minden, azt se biztos, amit hittem Bármit mondok, attól félek, holnap újra arra kérlek hmm, hmm, Felejtsd el, felejtsd el, felejtsd el Én azt hittem, ha rajtunk áll, túl sok gondunk nem lesz már És ennek igaz győztesek nem be senkinek. Mm -hmm, Felejtsd el. Felejtsd el. Felejtsd Ha mondtam, hogy a szív felett, a pénz az úr itt nem lehet, és maradna a jó feje mm -hmm, Felejtsd el. Mm -hmm, Húcipő tavaszi hírei. Tolgyá József bejelentette, hogy még Fanándó is alkalmasabb lenne mezőgazdasági miniszternek, mint a jelenlegi Szabó János, hiszen a kiváló hajó Szabóval ellentétben már is felismeri a földet. Csúcs László kijelentette, hogy Kosút halálának századik évfordulja tiszteletére további 40 embert bocsát el a Petőfitől. Királybé Izabella egy egifújumon kijelentette, hogy a magyarság több mint tízezer éves csak ő ez azért nem látszik, mert jól tartja magát. Szakemberek szerint a privatizációnak, országunk sikerágazatának újabb fényes diadala, hogy az Ó 24 számú ház lakásait még összedűrés előtt sikerült eladni a bentlakóknak. Lezsák Sándor szerint a régi magyar asszonyok várandósak voltak. A csángó kismamáknak jövőjük van, a liberális nők állapotosok, a kommunisták terhesek, egyedül az ő pálytja kapta be a legyet. Samsula Györgynek tegnap az egyik Margit szigeti fánál sikerült megelőzni egy pincsit, és a fát két perccel hamarabb avatta fel. A független kisgazdapárt országos választmánya 104,6% arányban Tolgyánit Csemália férjének Tolgyá Józsefet választotta. A több mint három hónapja kirabolt zsidó múzeummal kapcsolatos nyomozás hírzárlatát átmenetileg feloldva a rendőrség szóvivője bejelentette, hogy eddig egyetlen dolgot sikerült tisztázniuk, hogy a múzeum vezetője feltétlenül nem volt református. Fülajos úgy megijedt a vele szembe jövő szocialista pártelnöktől a parlamenti mosdóban, hogy hirtelen elpocsékolt, mint egy két tucat kopogtató cédulát. A most következő szereplő tavaly is verset mondott, utána jó pár hónapig nem kerülhettünk adásba. A kettőnek ugyan nincs semmilyen összefüggése, de azért kis félve jelentem be a kabaré szavaró művészét, Brindizit. Petőfi Sándor Arany lacinak. Elnézést kérek, most kaptam az információt, mi szerint Petőfi Sándort félretájékoztatták. A műcíme tehát helyesen Petőfi Sándor Békesi lacinak. nak Laci Hallod, a ide! Jel, ha mondom, rontom-bontom, ülj meg itten az ölembe, de nem ott meg különben, megtalállok csíp. Mi? Ugye, fa? Hát neki jobb Szájodott, beted, nyisd ki füledet. Nyisd ki jól majd meglátod, hogy mi fut rajta átfejedbe. Egy kis bolgalecke. Bolgalecke, népmese, száj be, Laci. Fejben. volt egy ember, nem bajúszos, nem torzomborz, nem is húsos. Mi csinált? Odaült a kormányrúthoz, és mert az adót keveselte, kapta magát, felemelte. És vajon minek növelte a terveket Tán a Fizetéseket megreformálni, ahogy több ér legyen? Nem biza. Adj tervekkel a fejében, Ársony székhöz ballag szépen, hogy megállt és körülnézett. Ennyi, vajon mit szemléled? Gazdasági déli bábot? Hiszonyat már sokat látott? Vagy az Expo falu tornyát? Hisz azon meg nem sokat lát? Vagy azt a szegény ki kárpótlási egyét rég volna? Ah, arra sincs most gondja. Mire van? Hát, e már, csak megmondom, mi vége a bérbülélő sodrából, mi hozta ki ez ürgét akar önteni. ni, ni, ni ott az űrge, bunda rajta. Hi, mi fürge, ügyesfajta. fajta? Mercedes e hogy szalad? Pillanat. Ben a lyukban eltűnik a kiskapukban. Ó, oh, oh, mi emberünk rest? Oda nyorga legyen est a kőtségvetés nagy lyukához, s miként egy vödör vizet, beönté a terheket. Oda len a sok kis űrge, mit tehetett? Nyelte, tűrte, ultramagja réghibázott, és még a lyuka is beázott. És mostan érezd karjainkban, hogy végül is a sok kis szürke megint gyakoröntött türge. Mi vagyunk. Két fiatal ember, amikor gimnázista korábban fölvette az Ayala és a Brindisi nevet, akkor két argentin futbolistáról nevezték el magukat. Azóta a világ sokat változott, Ajala ma már az internacionália egyik funkcionáriusa, nem azonos a futbolistával, és Brindisi pedig egy kikötő, ami televal Albán menekült el. Ezek után nem csoda, hogyha egy koalíciós dalt énekel önöknek, Ajala és Brindisi. Tudom, mindenütt így van ez a világon, ha valahol egy kisgyereknek megszületik. A májusi választások után mi is lélegzet visszafolytva figyeltük a politika szülőszobájának ajtaját, és vártuk MSZP apuka és SZDS anyuka nászának gyümölcsét az édespici koalíció világra. Jött. Kukia van! Konstatáltuk az örömhírt, miután megpillantottuk a pacsorok között ágaskodó egyik-másik képviselőjét. Óvtuk, védtük, kerek száz napig inkubátorban tartottuk a kis porontyot, mert lehet, hogy MSZP apának szeplős a múltja, és SDSZ anyának szabad az erkölcse is. De ő akkor is mindannyiunké, valamennyünk édes kisfia. A meleg ágyban a tulipán helyén, szegfő madárral, kész regény, alig fogantál, s már nem annyian, ittek neked, édes kis fiam, még cuzztannak, s a te nem fodor, ment a, ment a kultúránknak is oly nagy ára van, nehogy hülyén nővel, kis fiak, mozogsz, mint a bálám szamara, von ti anyádnak. Hornom, zavara! Kire ütöttél? Kérdik oj sokan. Postásunk sincs, Édes kis piak! a múltkor Sok csúnya, vasutas! Ne cincád szét A játék vasuthad. Fütyülőjüket mutatták sokan. Sibottal játsz, édes kis. A pád, ha szól, nem fékezi magát. Anyád tühöng, és anyázza a bád. Ám a mégis béke van. Ilyen a szex, édes kisfiam. Családunk majd büszkén bólogat. elintézted minden dolgodat. Hoppá, gyerekek, itt nem csak Pisiban. van. Becsináltunk, édes kisfiam. A következő néhány percben bepillantást nyerhetnek abba, hogyan is készül a kabaré. Édes István, Horváth Szilveszter. – Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Hoztam néhány viccet, gondoltam, szükségre lehet rájuk a szilveszteri kabaréban. – Nagyon örülök. Hát ez az a viccek. A többi szerző csupa agyon politizált írást hozott, de maga megérezte, hogy mi kell a közönségnek. Egy kis felhőtlen derű, hogy az emberek elfeledjék a hétköznapok nyomasztó nehézségeit. Na, halljuk! – Két zsidó utazik a vonaton megőrült. Maga zsidó viccet akar mondani a holokauszt 50. évfordulóján? Talán akkor legyen úgy, hogy két utas utazik a vonaton... Vonaton, ember! Most, szajol után, sztrájk előtt, sztrájk után! Magának elment az esze. Két utas utazik... Milyen utas? Biztos magyar utas, nekem ne csurkázzon itt! Jó, hozta a másik viccet is. Elmegy a cigány a plébánoshoz... Jézus Mária! Szigány! Már csak ez hiányzott. Azt akarja, hogy a szobámba bedobjanak egy molotov koktélt, mint gyöngyösön. Hogy tiltakozon a pralipe Tönkre akar tenni engem? Jó, akkor elmegy Kovács a plébánoshoz. Nem jó a plébános. Davassári, aporpüspök, római akadémia, vallási túlérzékenység. Ne gerjesszük az indulati hullámokat. Jó, de akkor mi legyen a plébános helyett? Hát legyen mondjuk anyakönyvvezető. Így hogy szólna a poén? Azt mondja Kovács, az anyakönyvvezetőnek. Én? Milyen tyúkot? Hát, igen. Így egy picit nagy az áttétel. Na, mi van még? Találkozik az erdőben a nyuszi, meg a róka. Na, na, biztos veszett róka, mi? Emberek halnak meg a veszettségben maga, meg ezzel viccel. Nem jó a róka. Legyen helyette víziló. Jó. Találkozik az erdőben a nyuszi, meg a víziló. Nincs marhaság. Hát ez talán mégse. Van még valami? Két sétál a Dunaparton. Ez meg egyszerűen nem igaz. Már egyesével sétálnak, olyan kevesen vannak. Most ne bántsuk a rendőröket, szegényeknek, épp elég a bajuk. Átmegy a skót a szomszédjához. Állj. Skót vicceket felejts el. Biztos forrásból tudom, hogy Békesi László is hallgatja a műsort. Skót viccek törölve. Azt mondja a tábornok a segédjének. Attól tartok, én már nem is élvezem a szexet. Mire a segéd? Nyugodjon meg, tábornok úr, élvezi, mert ha nem élvezné, azt is velem csináltatná. Van képe ilyen viccet idehozni? Hát erről mindenki a keleti György feleségére gondolna. Feljön a parazbácsi Pestre... Biztos tüntetni jön, ne jöjjön! Hacsek és sajó... A sajó nem jó! A szlovákok állandóan szennyezik a sajó. Most kint kine küldöttség. Jó, hogy nem azt mondja, hogy találkozik a kávéászban bőse és nagymaros. Jó, de mit mondjak a sajó helyet? Mondjon Beretyót. Azzal most nincs gond. Hacsek és berettyó fogadást kötnek... Hát ez végképp hülyeség. Ugordjunk! Jó. Van néhány faviccem. Favic? Most, energia áremelés előtt? Mikor a kis nyugdíjasok fát gyűjtenek az erdőben, ezt nem gondolhatja komolyan. Már csak egy politikai viccem maradt. Elmegy a pártitkár a gőzfürdőbe. Nem, nem megy el a pártitkár a gőzfürdőbe. Van a saját fürdőszobája. Tiltakozna az összes párt, az összes gőzfürdő és az összes buzi. Hát szerkesztő úr, akkor én kifújtam. Nézze, nincs esetleg valami jó kis broker céges vicce. Hát momentán nincs. Pedig az nagyon jó lenne. Miért pont az? Mert a Kiskun Általános Befektetési RT a fő szponzorunk, és az igazgató nagyon szereti a tréfát. Sajnos nem tudok segíteni. Ó, akkor majd műsoron kívül továbbadom neki a zsidós meg a cigányos viccet. Szóval hogy is van? Két zsidó utazik a vonaton és... A reklámok valóban megváltoztatják életünket egyik napról a másikra. Egy picivel máshogy látjuk a világot egy-egy új reklámmal, mert Magyarországon ma az utóbbi időben az a helyzet, hogy... május május elsője, itt a szíve, ég a szívem belseje, éjjel május elsője. Szeretettel köszönjük a Zúglói Gépgyár dolgozót! Itt van május elsője. De arra, én az ugyanak, én elsője. Kértem, hogy ne engedjük az összes bejáratot, olyan, olyan, ne a a Itt van május elsője. Záratkozzon. Vagy egy műsor. Vagy egy a a egy műsor. Egy... a magyar népet. Jó óra lesztem. Ne tessék haragudni, szóra, szóra. hát itt mindig. Na, ez az április 4 is már tetszett köszönteni mindenkit, ugye mindenki már nagyon örült magának. Jó napot kívánok, viszont látás. Elvittem de kiderült, hogy nem az a bajom. De tessék, itt egy komoly, élő, egy ilyen kultúrműsor itt, itt. van május elsője, ég a szívem belseje. Maga ne. van itt, maga van itt, meg én vagyok itt, illetve most már csak én vagyok, meg eltetszik éppen menni most, ugye? a reklámokról beszélünk, Kupol. például olyanokról, a mint a... Félfiasan tökéletes a... Tökéletes, Tökéletest, az tessék békén hagyni, aznak rossz emlékeim vannak magával kapcsolatban. Én azt szeretném, hogyha mondjuk beszélünk olyan autóreklám, Ó, oh, az jó! Azt mondtam most, hogy egy kisgazda nem lett jó kocsi a Mazda, mert valaki jól. A Nem, jó? Igen. Nem kérek semmit most a Magáta meg most a... Kérek. Arról volt, hogy a lájám a kutyák, hogy a kutyák a many a kutyák, a kutyák volt, a a hogy a kutyák is a many van a kutyák, hogy a nem a nem? a a a a ha már ilyen kis ártatnak, akkor a postabanknak van ott a négy kis gyerek a kis. Eó, az egy meg egy a... meg három négy, négyszer négy az 18, 6x6 hat az 36, 5 5 öt az 25, Jancsik bácsi meg József. Ja, nem, a miféle kamatról beszélj már? kamatyos kamat. Brrr. Ez eszembe jött egy. egy nagyon jó reklám a nestlé Tudja, hogy megnyomom, a csokoládét és maga fölgyorsul, és kiszaladok Minden Nestléből egy egész puhártej van. Az egész szar se ér, miről <gül> lesz <gül> lesz <gül> Hogy jövök, Hát de a televízióban ezt mutatják. Televízió. Nestlé, nincs ambipúr, mehet a programok. olyan piszkos alak. Nem mondjon már érkeket. Én piszkos, piszkos alak. Igen. Nekem olyan tiszta érzésem van egész nap, tudja miért. miért? Bennem van az olvészbet Persze, persze! A miért? Azért, azért jó az olvédbetét, mert nem engedi át a kéket. Bizony! Itt van Május elsője, ég a színában. a nyári hírei. A világ vezető lapjaiban a magyar kormány fényképes felhívásokat helyezett el az ismeretlen helyeken utazgató, majd végképp elveszett Jeszenszky Gézáról, kérve az olvasókat, hogy aki megtalálja valahol, az hagyja ott. A hétfőn Santiago-ban volt MDK pártvezér ügyvédje szerint nincs olyan állapotban, hogy Németországba szállítsák kihallgatni. Fidel Castro bejelentette, hogy amennyiben az USA nem hagy fel ellenséges politikájával, ő maga is menedékjogot kér Floridában. Irodalmi munkásságára hivatkozva lemondott Lezák Sándor MDF ügyvezető elnöki posztjáról mondván hogy eddig épp eleget foglalkozott a párttal, illetve a lakitelek alapítvány gyarapításával, most szeretne végre hozzáfogni a költéshez. Tordján József szerint nem csupán az 1922-es aranybullát kéne a mai alkotmányban érvényesíteni, fel kéne eleveníteni azt az 1153-as szabályt is, mely kimondja, hogy a hazáért fáradozó kisgazda frakció vezető alatt óránként kell cserélni a lovat. Bíróság elé állítják az ismert reklámfigurát, a Klapka György mellett álló szamarat, mert kisbefektetőnek adta ki magát. A koalíció által kidolgozott házszabály igencsak hiányos, mondott a Macó Ágnes, hiszen minden valamire való házszabályban benne van, hogy hánytól hányig lehet porolni. Értesüléseink szerint Náli Gábort a legköszönő kormányzat tegnap este háromszor végkielégítette. ombudsman találtak Bátaszéken. Ezért a hatóságok felszólították a környék lakosságát, hogy csak forralva igyák a vizet. Keleti György honvédelmi miniszter szerint a hadsereg anyagi helyzete olyannyira sűralmas, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén csata után az ellenségtől vissza kellene kérni az általunk kilőtt golyókat. Ramsula Györgyöt, a vízügyi tárca vezetőjét Balaton-Almádiban egy horgászversenyen méreten alulnak találták, és visszadopták a vízbe. Bagi Iván és Horváth Szilveszter. Hölgyeim és Uraim, most pedig következzen a sók sója, a sómenek sómenje, Friderikus Sándor! A képernyőn Fidelikus Sándor látható, a képernyőn Fidelikus Sándor látható, a képernyő... Ez itt a rádió. De, annyit mit szólsz a fogadtatáshoz? Hát az insomban nagyobb a bejövő tapsom, igaz, itt sehol nem találtam a tapsgombot, pedig már a WC-ben is kerestem. Mondcsanyi, egy műsorban ki a fontosabb, a riporter vagy a riportalany? Hát most a riportalany, egyébként meg a a legfontosabb. Elég furcsa neved van, eredetileg ugye Molnárnak hívtak. Így van. És hogyan lett én Molnárból, Friderikusz? Mindenképpen olyan nevet szeretem volna, amit elsőre megjegyeznek, a Sota irén tetszett a legjobban, de hát ez már foglalt volt. A Friderikuszt a sem ajánlotta, szerinte, ha kimondom a nevemet, egyúttal gyakorolok is. Valamelyik sódalat kiírat a képernyőre, hogy tilos a műsorodat utánazni. Mitől félsz? Jelenleg az én som az egyetlen fogyaszható műsora tévében nem akarok konkurenciát. És a dallasz? Elintézem, hogy a következő dallacban Zsoki öngyilkossági kísértet kövessen el, mert nem ér haza a Friderikus szóra. Mostanában rengeteget vagy a tévében, ha jól tudom, egyszerre négy műsorod is van. Ez még azért nem olyan sok, például nem is vagyok. Az a tervem, hogy januártól én kukorékolok a falu tévében. Egy ö, időben te voltál a visirászló meg a Bóna Márta is. Milyen érzés időjárás jelentést mondani? Változó, helyenként kellemes, időnként Derült Miért innen kimégy gondolik neked néhány kifejezést? Exhibicionizmus, médiafüggőség, feltűnési viszketegség, nácisztikusság, Mi jut eszedbe ezekről a szavakról? Vitrai Tamás. Miután nem sikerült műsorvezetőként bejutni a kabaréba, következik Vigasszágon. Majlát Pikes László. Hölgyeim és odaim! Magas vendéget jelenthetek be önöknek, az év legnagyobb lemondóját. Nem Minarikról van szó, nem Jánosi Györgyről, még csak nem is Botpéter Ákosról. Jöjjön az év legnagyobb lemondója, Spéter Erzsébet! Kanyerém, javad, már megát, nem. de gyarban még nem versáltam. Elmondhatok egy alkoholmikül teményt, már mondom is. Hosszú az éjszaka, rövid a pék szava. Hosszú a péklapát, Kapd be a pékjavak. Szabad ide bejönni turbánnal. Szabad, persze, hogy szabad, drága Erzsébet asszony. De most arról beszéljen nekünk, hogy miért mondta le az Erzsébet díjat. Esetleg van még olyan valaki, aki nem hallotta. Úgy döntöttem, hogy nem csak az Erzsébet díjat vonom vissza, de a legszebb budapesti hídról is leveszém a nevámét. Az Erzsébet hídról? Az északi összekötő vasúti hídról. Hogyhogy? Hogy? Az a leánykori nevem. Egy pár százalékért azért nem illik megsértődni. Ilyen alapon minden magyar munkavállaló megsértődhetne. Nem csak a pénzről van szó, drága gyermekim, hanem arról, hogy az én érkezésemkor sohasem zárták le, egész putapestet. beszeg, amikor ez a Clinton kölyök jött ide, akkor még a metrón sem kellett lukasztani. Nemrégiben magas állami elismerést vett át Göncárpágyelnöktől. Igen, mondtam is az állnök úrnak, hogy leborulok a nemzet nagysága előtt. Ő meg így válaszolt, én meg leborulok a nagy előtt. Erzsébet asszony most a legőszintébben válaszoljon. A magyar nép biztosan Erzsébet díj nélkül marad jövőre? Még ne igyatok előre a medve bőrére. E hitelért folyamodok az OTP-hez. hitel? Nem, Erzsébet hitel. Következik az utolsó Erzsébet-diás huborista Max Zoltán. Tizenkét éve tartó portré sorozatom legújabb darabja következik, az Apa. Ez az Apa az az Apa, aki időhiányában szeretet helyet pénzt ad a gyermekének, és este végre, x hónap után rájön, hogy nagyon régen találkozott a fiával. Na, gyere, fiácskám, jó apát, az ő régen beszélgettünk, gyere, Lajoskám, gyere ide, na, gyere, ides fiam. Lajos, ugye jól emlékszem? Lajos, jó van. <sínt> <sínt> Ide figyeljél, mi újság az iskolába, apukám? Mutasd az ellenőrződet, mutasd csak, azt mondja. Gratulálok, édes látom, szépen kiavítottam a matek 2 -st. Ezek szerint bevált a Taradira, amit hoztam. Jó van, édes fiam. vagy, úgy csináltad, hogy mondtam. Micsoda? Melyik tanár mondta rád, hogy hülye vagy? Semmi gond, kicsi fiam, megverjük, semmi gond. Bíz csak rá. te csak tanuljál, tudod, megmondtam, hát átmész az érettségig, megkapod a Hondát két botváltóval, tudjad magad botváltó Semmi gond, csak ne pánikoljál minden, rendben lesz, megvan, szervez várm, az is kész. Na, hogyász a lányokkal, Meséljél valamit. Van már valami komolyabb, nincs, nagyon helyes, nem kell lekötni magad, okuljál jó apár példájából, én megláttam jó anyárat, aztán már nem is tudtam másfelé nézni, akkor egy a, a fenyeget. Egyre figyelj! Ófszer legyen nálad. Tudod, mire kell használni. Reülj és hogy a rossz itt főfujere és földibex fel a hatodikra minél? Tényleg most jut eszembe, olyan cingár, sportos, te egyáltalán valami. Hát legalább még a támaszt csinálhatnál. Vegyek neked konditermet? Hát apár annak idején úszott, futott, kerékpárzott, mindent megragadott, amíg üldözték a németek. Neked is kéne valamit csinálni. Vagy ott a körösztapád. Gerendán verhetetlen volt, amíg le nem vágták róla. Még anyád is futott egyszer a buszotán. Utól is érte a garázsba. De legalább volt ülőhely, ugye már. Na, jó van, édesfiam, jó van. Azért majd kíváncsi leszek, mi lesz a suliba az év végén mint hogy négy év után végre mész a hetedikben, mert most már nagyon unjuk ezt a hatodikat. Gondoljál be, apukám, 21 éves vagy, lassan összeszedhetnéd magad egy kicsit. Ja, persze, nagy pofád lett egyből. Jó, nekem is három általánosom van. Tudod, jó, nem tanultam tovább, főjeztek a minisztériumban, aztán már semmire sem volt idő. Te is akkor lettél csinálva, amikor Moszkvába voltam tovább hanem jár, meg itthon marad. Ja, jó, van. Nem tartalak föl tovább, látom, álmos vagy. Ja, hadd kérek már szívességet. Megtenni a párt hogy hónap bevásárolsz? Jó, vannak, rendes kölyök vagyok. Akkor ide a listát, a pisztolyt meg az állarcot, jó. Na, aludjál szépen, jó. Mi? Mesélyek? Mit meséljek én? Rendben van, mesélyetek, ha muszáj, hát annyira akarod, na figyelj. Mese a Huncut Rigóról, édes fia. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Rigó, amelyik Huncut volt, Hunnem. Na ezt a rigót egyszer úgy a 16-oson belül, hogy kihagyta a teljes őszi szezon. Na most már aludjál, édes fiam, azt álmodd azt, hogy nem olyan leszel, mint jó apád, jó éjszakán. A Lárpúr Lár társulat, illetve Holló színház nélkül, ezúttal kivételesen egyedül a színpadon, Galla Miklós. Kedves közönség... Ezúttal két angol szerző, Richard Curtis és Ben Elton monológiát szeretném előadni, és szükség lesz az önök fantáziájára is ezúttal, ugyanis ez egy anglikán templomban játszódik, ez a kis mondjuk így jelenet, egyszemélyes jelenet, és az anglikán templomban ugye a lelkész beszél, az anglikán lelkész, de mi nem megyünk innen a kenyérgyárból, tehát sem önök, sem én, mindezt csak el kell képzelniük. Kezdem. Hölgyeim és uraim, legyenek üdvözölve templomunkban, bárcsak örömtelibb lenne ez a mai alkalom. De fájdalom, ma azért gyűltünk össze, hogy utoljára fejezzük ki tiszteletünket Thomas Fairclough, Richard Mason és Harold Walker, vagy ahogy mi hívtuk őket Tom, Dick és Harry iránt. Három derék legény, akiket az egész falu nagyon fog hiányolni. Tom sajnos vak volt, s Eme csapást nagy állhatatossággal viselte, kivált, ha figyelembe veszük, hogy süketség is sújtotta. Csak a beszéd és az éneklés lehetősége adatott meg neki. Zsoltár énekléskor Teli Tüdőből csatlakozott hozzánk, de mivel vak volt és süket, sosem tudta, melyik Zsoltárt énekeljük éppen és mi sem tudtuk, hogy ő melyiket. Legyünk őszinték, Tom nem ismert egyetlen Zsoltárt sem, ezért is gondolunk mély hálával Grant ezredesre, aki egy napon Tom tapintás érzékelésére apellálva, ököllel adta Tom tudtára, elég volt. Az élet sötétjében Tomot barátja Dick kalauzolta. Dick kiválón látott, és boldogan elvezette volna bárhová Tomot, de sajnos Dick is süket volt, így nem hallhatta Tom, merre akar menni. Dick Tomhoz hasonlóan sosem panaszkodott fogyatékosságáról, nem is tehette, mert néma volt. Mivel jól látott, ám nem hallott semmit, nem csoda, hogy madonnáért rajongott. E két barát, akik a külvilág zajából semmit sem hallhattak, abban a szerencsében részeltettek, hogy barátjuk volt Harry. Harry azt is meghallotta, ha egy tű leesett a földre. Igaz, mivel vak volt és néma megkeresni nem tudta, másokat pedig nem figyelmeztethetett, hogy ne lépjenek rá. Tehát külön-külön súlyos fogyatékosságokkal küzdöttek, de együtt minden érzékelés a birtokukban volt. Együtt dolgoztak a farmon, mint tojás ellenőrök. Dick észrevette a repedéseket, Tom szólt a főnöknek, Harry pedig hallgatta a rádiót. Amint azt vinyájon tudjuk, békés életük három napja véget ért. Dick látta, hogy jön a kombájn. Harry hallotta, hogy jön a kombány, de egyikük sem tudott felkiáltani. Tomnak, aki fel tudott volna kiáltani, halvány fogalma sem volt róla, hogy mi ment neki. Így a gép sajnos learatta őket. Bízunk benne, hogy a Menyországba jutottak, és ugyanolyan boldogok lesznek, mint bárki más a halhatatlanok seregében, hiszen Dick látni fogja az angyalok karát, Harry hallani fogja az angyalok karát, és Tom, efelől semmi kétség nem lehet, szétordibálja az egészet. őszi hírei. Szigetvár környékén második Szulejmán szobrának felavatása óta több apró tüntetésre került sor, ahol a helybeliek követelték az egykoron elviselhetetlennek tartott török adórendszer visszaállítására. Herényi Károly szóvívő szerint az MDF elnökségének megválasztása után hamarosan sor kerülhet a tagság megválasztására is. A Fotex vezetősége felkérte hornyulát, hogy mondjon le miniszterelnöki tisztségéről, különben nem tudják foglalkoztatni a vállalat igazgató tanácsában. Újabb vizsgálatot indítanak a Zserbóház ügy kapcsán Csepi Lajos jelen, aki tavaly nyáron a tele teraszán mint egy 160 forinttal túlfizetett egy ludlábat. A horgászszövetség értesíti tagjait, hogy az utóbbi időben örvendetesen elszaporodó dunai pontyok immár már annyira alkalmazkodtak a jelenlegi életkörülményekhez, hogy a hagyományos giliszta kukoricacsalik mellett a pakurára is vidáman ráharapnak. Az év leggyorsabb pincéreinek futása után került sor az év leggyorsabb vendégének versenyére, melyet Kály a foglalkozás nélkül nyert meg, aki a Városligeti Sőrsátorban Kétpálvésztő kifizetetlen számlájával, mintegy 800 métert vette az év leggyorsabb pincérére. Dabassári önkormányzatának döntése alapján megszűnik az áldatlan állapot, hogy a világi iskolások egy az udvaron felállított ideiglenes sátorban kétenenek tanulni. A sátrat végre lebontják, mert útjában áll a körmenetnek. Élőben a Budapest New York után kapcsoljuk csátot. Szilveszteri falu gyűlés. Bajor Imre, Boncz Géza, Nádas György, Szilágyi Tibor, Usztics Mátyás, valamint Katonéni szerepében Ihos József. Tisztelt falu gyűlés, kedves ajaj, csáti ajaj. polgárok! Hát köszönöm, hogy ismét engem választottak polgármesterüknek. Szabadjon egy szóra, újdonsült, régen sült, mondhatnám kétszer sült, polgármester uram! Dr. Ursus Ventel Ákos, a cáti vagyonügynökség, az a csávű, segít elnök helyette se. Maga milyen csávű? Roma csávű, katyibagos. Szóval mielőtt bármit csinálna, szávoljon el a vagyonává. Kézzelfogható nagyságrendű nincsen. Ezt tapasztalatból tanúsítom. Egyébként, Tóth Elvira biológiás, a csápet szarszer, azaz a csáti pedagógusok szakmai szervezetének sztrájkelnöke vagyok. Ezután közlöm, hogy holnaptól lassító sztrájkot szervezünk az iskolában. Hogyan? Úgyhogy holnaptól a pedelus lassabban nyomja a csengőt, a tanárok lassabban magyarázzák a tananyagot, lassabban írják be a jegyeket, és a tornaurán a gyerekek lassabban érnek földet a svéd szekrénől. Számításom szerint így a mostani elsősök pont 130 év múlva fejezik be a nyolc év anyagát. Egyébként oh, meg gratulálunk a hagyimavának, mi unokája születettünk. Ó, mikor lesz a keresztelő? Mihelyt az anyja kitalálja a nevét. A gyereknek? Nem az apjának. Hmm. De visszatérve a tanárnőre, sajnos csáton sok a pedagógus. Igen, viszont csak én vagyok egyedül. De magából egy is sok elvirácska. Szégyelje magát! Legközelebb csak az elégséges szolgáltatásokat fogom magának nyújtani. Reméltem, hogy az új csáti önkormányzatban nem lesz annyi visszaélés. Nekünk Orszúz is is érdekérvényesítési igényünk van. Mi már több száz éve egy sztrájkolunk. Kivéve a legkisebbi középső nagyfiamat, orsós hepatitis. Én eztet a rendes kis emberkét görögű tanítom. Maga tud? Ha középfokú felsőfokú van belőle. Igen? Hát még az inge alatt is egy görög druhadarabot hordok. Tudja, mi van én Athletos Atletos trikos. De meg nekem, mit jelent görögülői rendőrség? Polisz? Milyen Mi? polisz? Akrópolisz. Ha már itt tartunk, úgy hallottam, hogy letartóztatták a csáti gyepű bank igazgatóját. Állítólag kétes hiteleket adott a csáti focipálya felújítására. Persze, mert a csapatnak már 1963 óta nincsen labdája. Akkor mit kergettek eddig? A bírót, katyibaba. És mondja, mi lesz a csáti atomerőműsorsa. Mint tudjuk, eddig a aktort a Márton bácsi bicikli dinamója hajtotta, de amióta Márton bácsi sztrájkol, azóta sevi, se villany a faluban. Márton bátyám, már maga is sztrájkolni akar? A bizony-bizony sztrájkőséget állok a kocsmajtóban. Azt miért almezítem? Mert ma vettem egy új gumicsizsmát, de csak a jövő héten húzom föl. Miért? Mert azt mondták nékem, hogy az első héten még szorítani fog. Jövőre az iskolák mintájára a kocsmákat is körzetesítjük Kocsmabuszok hozzák és viszik a vendégeket az összevont kocsmákba ha nálunk eddig is össze volt. Hogy volt mit vontak benne össze? A vizet a borral. Niből gondolja? Abból, hogy a tennapi nagyfröccsönben muszlincák helyen törpehartsák muszkáltak. Na de emberek, itt mindenki keveset keres. Ha valaki sztrájkol és többet adunk neki, akkor azt relatíve a többiektől kell elvonni, mert a fő összeg az változatlan amíg helyreáll a rend, addig az iskolában szénszünetet tartunk. Hát a bányában is szénszünet van. Mióta? 40 éve. Még orszósok valamennyien rúba furásba kisztünk a polacsék patika mögött. Azonnal szenet Mennyit? Mányit? Negyvenet. Negyven mázsával? Nem, negyven dobozza. Anna. na na, a polacsék patikát csak hagyják békén, Nyakunkon a mágyulladás mindenki besárgult. Na hát még szerencs, hogy kiderült, nem a járvány tört ki, hanem kijukadt a csáti festéküzem szórófeje, és betarítette az egész falut okkersárgával. Bizony, több emberen kiött a sárga iricség. Hát a Márton pídauló például a briketet citromnak nézte, az belecsavarta a teájába. Mindössze két embert nem tudtunk lesikálni, de róluk kiderült, hogy árusok a kínai piacon. Mostanában sok a betegség, az uramnak is most igazították meg a fogsorát. Az stk -ba? Nem, a Katalin Bálba. Kezdetét vette a csártélyek Kongresszus. 52 faluk el a polgármesterét, ez ide alatt lezárjuk a kulturház környékét, főutca környékét, valamint a tanárnő környékét. A lival legyen leül járatú sűritetjáratú kocsik közlekednek, Lovaskocsik terellő úton, katonéni téne, tejelő úton járhat. Legelőre menet az öt folyosót, vissza pedig a barna folyosót használja. Aki teheti, kerüljél a csáti medencét, a Káli medencét, a Kárpát medencét, meg a Vese medencét. Viszont dobollásra! Jó, hogy itt az a korgesztus vagy mi a neve, de mivel közlekedünk majd? Utazzanak metróval! Na jó, nincs is metró. A Márton bácsi meg feltalálta a házi metróját. Lement a pincébe, az kiszállt a kéményen. Az mi volt a hordójában? Ide, Ibor? Nem, tavalyi benzin. Nyugalom, a konferencia idején mentesítő biciklik szállítják a munkába igyekvőket. Most már én is élvezem a biciklizést. Ha amióta lelopták az ülésemet. Na most akkor egy rendkívül fontos kérdésem van. Ki a részvevőkre? Tegnap ugyanis a kisebbi középső fiam, Ursus-Szerecsenkerék este csak egy szál alsógatyába tudott hazajutni. Levetköztették? De hogy is, ha teletankolt a benzinkútnál. Mondják, és hogyan repülnek haza a küldöttek? Hát már megnyílt az új csáti repülőtér a Szőlőhegy 2. Az hogyan működik? Hát kérem szépen a technológia következő. Mindenkit kiállítunk a Prízház tetejére, megint adunk vele egy üveg Red Bullt, aztán repülhet. Én nekem az egyik kisebbi középső fiam, Ursus Carl Louis, két úr alatt Szegedre ért. Bulltól, Nem, egy pitbulltól. Jó, úgy látom, beindult maguknál is az évvégi számlaőrület. Bizony, az egész falu számlát ad egymásnak. Úgy tartás tettek a tehenemről, hogy milyen célral megy a legelőre, és hogy hány kilométer tesz meg a jászol előtt. Így viszont minden porcikáját leírhatom majd. Na és mit csinál a lepényével? Abból visszaigénylem az ápát. Hmm. Visszatérve a polgármester választásra azért érdekes koalíciók jöttek létre a faluban, a csáti roma Párt, például a csáti skinhead unióval indított közös jelöltet. Azóta kérem, már meg is alkottuk a cimerünket. Zöldmezőben egy hegedűt zúzó bészbolütő. mi lesz az önkormányzatunkkal? Ne, hát jelenleg a demokratikus káosz uralkodik. Semmiben nem lehet megegyezni. Minden tagnak vétójoga van. Hát akkor ez az 52 küldött? Mibe tud itt megegyezni? Abba édes, hogy ma szilveszter van. Akkor is jól fogom magam érezni ezen az éjszakán. Bulizok egy nagyot van, jó, borocskám, tokai bor, egy frász, badassonyi, mit kell a kutyának? Legfinomabb kannásbor. Marmon kannás, ötlit is. Megszíjuk azt, oké? Okay. Megszögött az asszony, na akkor mi van, lelépette a gyerek a Megszívjuk a marmont, aztán minden rendbe jön. Lesz itt vendégjárás, rogyási. Hoppá, jön az első haver. Laci, szevasz! Laci! Tegnap esti híradóta nem láttalak, lacikám. Békési Laci! Ülj már le! Ül, ül a miniszter, ül! Laci, te, mikor lesz már belőled, Laci Pecsenye? Család, hogy van, asszony? Csehák Juditka, jól van? Te, Laci, a Judit haját nem mossátok hagyományos samponnal! Laci! De szép egészségesek a füleid! Mivel mosod őket? Fluoridos dollal. Az jó, mert nem antisztatizál. Lácikám, hordj nem hoztad magad Még Ó, uh, ha, ha, már itt is van! Ülj a hokedlire, Gyuszikám! De jó, hogy itt vagy! Gyuszi ül a fűben! Ülve szundikálgat! Gyuszi, talán beteg vagy, hogy már nem is ígérgetsz! Gyuszikám, hogy van az, hogy téged mindig félretájékoztatnak? Aranyos gyuszógám! Húzd meg már ezt a marmonkanát kiskörösi rozé! Ez a sluk lesz a végső. Gyuszi hopp, Gyuszi hopp, már is egyet elkapod. Gyuszi, gyuszi nézd, mi fény dereng az ablakon. Haha, Orbán Viktor az fehér zakóban. Viktor, parancsolj, helyet fogalni, Medd lesz a szép fehér zakódat, összeegyűlöd, már, Párdon, várjál, csak, letörlöm az asztalt. Na most mit, izgus, csak bableves volt, búcsúz el tőle. Egyszer ollóval kijön. Hát, hogy is mint vagytok otthon, Viktor-kám? Vágtatok-e disznótán? Hogy sikerült a véres kurka? Töpörtyű, van rendesen? Igye majd pohárkával. Te tudod, ki hiányzik még nekem? A feri. Melyik feri? Melyik feri? Hát a baj a feri. Aki hátsójával a bősigátat veri. Meg a Julius Binder. Haha, -ha, csak emlegetni kell. Jó, te is meggyüti, Ferikém, Jó. hogy itt-e a figyel, áll -e még az ősz bindernek gátja. Éleméke szeg a baratomba, ha ra, ha ra. ha ha Saj, de szépen itt gyerekek, a régi daliás idők. Jaj, eszünk, izunk, szígyjuk a rendszer, jól érezzük magunkat, nem válkodunk igaz? Jöhetne már a sanyi, a vagány sanyi, a csintalansanyi a Sándor, gatyába táncol Pécsi Ildi bugyiba, úgy menek a dugyiba. Lacikám, nékem szükségem volna pénzre. Laci, laci, Lacikám, fizes ki a gázszámlát. Te az árak barra, mire emelkednek, de majd a tornyát. Hú, az gatyába rázni titeket. Józikám, jó, Jó, Jó, te is megjöttél, Töltsd meg a Krigli Józi. Ja, egyek között, völgyek között kanyarog a vonat. Én a legszebb sztrájkoló köztéged választalak. Egy a tartós joghurt áll közénk és harcolj érte. Egyvidéken és völgyvidéken át tör előre a maffia, és a várost elfoglalta sok ezernyi agróbank. Esti a na kurva, csecsem a maffia, Olmos a paprika, sózott a veget a szalmonellás a dombovár. Előre kurucom, ígyunk ki, jó társak. Hoppá, na újabb vendég. Kósánék, Kovács, Magda Marinkó. Miniszter azt mondja, hogy fizetek, mint a köles. Ho -ho, megjöttek a három Kovácsok, Kovács Palika, Holitta Patika. Hi, -hi papai, papnak, papi pályó van, tehát az papi papi papi. Kovács Lacika. A szocialista Jeszenszky, kovács egy, kovács kettő, kovács három, felkészülni, kész, rajt, nyelni. Hol a Dembszki? Na, végre itt van, végre itt van, végre itt van a nagy csapat, a barátné Barsi etel, nem, a patakini Barsi etele, a Barsi nép barátetele. Lacikám, te is itt vagy, de piszkos az inget, és ez a szag, valami bűzlik az illatos úton. Négy százados út emelje Hamletet, mint péket a rabat arra, mert belül ha megéri, óriás kifli vált volna még. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt a Pierre cardening is. A párt és a Kis győzelemre visz. Vágyjunk csak, ez egy marhaság, De a párt és az IMF győzelemre visz. Napuf ez meg nem rímel. Öj, te bunkocska, te drága! Ej, hey, te elevenfa, gircses, görcsös, áfa, te drága, segíts most! fele föl, ti a földnek, fele fel, te éhes proletár. Ha igazán éhes vagy, válaszd a Na, idehagasdatok, elmentek ám a jó súnyiba. Én különben jó meg vagyok, csak egy bajom van, túl száraz a bőröm. A tiéteké meg vastag. Proszit! Következik, Megyesi Gusztáv. Az édesanyátok főztje. Ezt az égást ezt nem én követtem el, ezt a leendő még meg sem született unokám írta, és úgy 2020 tájékán fog majd megjelenni a Magyar Konyha című gasztronómiai ételművészeti folyóiratban, ez a mi főzési kultúránkról szól. Ünnepi leves. Megmondom őszintén, mi mindig is levesesek voltunk. Anyai nagyanyánk, Isten nyugosztalja, mielőtt elment, ránk hagyta receptfüzetét, jobban mondva recept dobozát, amelyben az elhasznált levesporok zacskóit őrizte. Anyám mindig fejből főzte a levest de azért időnként bele, -bele az acskók használati utasításaiba, mintha érezte volna, hogy nagyanyám odafentről nézi. Tudva levő, hogy a jó levesnek már az elején meg kell adni a módját. Nem mindegy, hogy azt a levesport, vagy leveskockát mennyi vízbe, és főleg milyenbe tesszük. Mert például a tápi legényfogó levesporához három deci jól elkevert konyhai víz szükségeltetik, lehetőleg 7,5 pH értékű, bár meg kell mondanom, hogy mi mindig a fürdőszoba csapból hoztuk a vizet. A lényeg, hogy hideg legyen. De már például a magyaros burgonya leves kifejezetten forró vizet kíván. Nagyon megszolgálja, ha varázslatosan búgyborékoló alapvízbe tesszük, elárgnom, hogy anyánk mindig hagyta állni kicsit azt a vizet, és csak fél óra elteltével, miután megjutott a gázt, akkor forralta fel, hogy beleszólja a levesport. Nem véletlen, hogy anyám leveseinek messzi szomszédságban híre volt. De a mindennap új varázslat volt, mindközt a legjobb. Úgy tudta föltenni a maraús kockát, előbb lassú, majd egyre melegebb lángon, hogy nem szaladt ki a fedő alul a leves esszenciája, azaz ellenállhatatlan, bujavágyakat ébresztő barna hab, amely a leves legfőbb titkát őrzik. Mármint, hogy a levesben minden benne van, aminek benne kell lennie. Anyánk levesében mindig minden benne volt, úgy, mint, és most idézem nagyanyánk füzetét a tartalma rovadból, volt a levesben, marha húskivonat, kivonat, fehérje, só, burgonya keményítő, növényi zsír, karamelpor, citromsav, nátriumglutamát, azonos aroma és csipetnyi antioxidás, melyet azonban apánk jó lévén mindig megtoldott egy kis nátriumbenzoáttal, ez mindig volt nála, zakúja legendás sziva zsebében voltam. Sok helyütt sajnos már sajnálják manapság az időt ezekre a meghitt együttlétekre. Na fiam, mondják a legnagyobb fiúnak, van a középsőnek, ha például a legnagyobb fiú börtönben van, vagy katona, szalad csak le a hév megállóba az altómatához, és hozz egy pofa levest. De vigyázz, azt a fokhagymak émeset kérjed, E-304-es antioxidánssal, és azt is mond meg a szerelőnek, az automatában mindig ott áll egy szerelő, hogy a leves ne a pohár mellé zúduljon, vagy ha a pohárba zúdul is cukrot, tejport ne jó hozzá. Szóval, hogy minimum 290 kilózsúr per 100 gram legyen benne a kalória, mert én nem azért gályázok egész héten, hogy szar lőttjöket gyak, Illetve egyek. Hány embernek jutott étel? Volt, aki kért még. Jöhettek bármennyire nehéz napoknálunk, mindig előkerült valami finom falat. Anyám konyhája maga volt a titok. Hogyan csinálta, nem tudom, de olyan nálunk nem volt, hogy valakinek ne jusson. Ahol jut 18 embernek, szokta volt mondani apánk, ott jut 20-nak is. Azért mindjárt 20-nak, mert hozzánk mindig kettesével jöttek a váratlan vendégek. Laci apu például, ő apánk első feleségének a harmadik férje, különösen a hirtelen gulyást kedvelte. Anyám hirtelen gulyása hét nyelven beszélt, igaz, ő maga egyet sem. Ezt a varázslatos csemegét anyám mindig úgy készítette, hogy hirtelen kivette a műanyag tartóból a madár látta kenyeret, persze ez olyan kenyer volt, amit többen is láttak már, Levakarta aljáról a boltba rátapadt feketeséget, valamint a forró illatú pékségek mélyén használatos görgős polcok keréknyomait, majd apánk elétette a veknit, hogy leszem. Apánk bedugta a konnektorba az elektromos kézsidorját, majd ahhoz képest, hogy kezében már jó ideje csak három volt, macska ügyességgel szelni kezdett. Közben anyám honnan, honnan nem, de elővette egy gulyás krémes tubust. Ez volt ám csak az igazi tubus. Fogával kicsavarintotta a kupakját, és megpuposzta laciapu kenyerét a gulyás izgatóan vörös krémkígyókáival, de úgy, hogy csorgott a nyálunk. Anyám titka abban állt, hogy mindig egyhetes hetes gulyás kémet használt, sohasem frisset. A tubusos gulyás krém akkor jó, ha egy hétig pihentetik, rosszul visszatekert kupakkal, mert akkor tud csak szép lassan erjedni, majd kifolyni a krém, hogy aztán meg is barnuljon és ragadjon, és az ember azt mondhassa, ez igen, ez már jó. Őt még tudtak inni. Apám ivott. Már gondoskodott az ünnepi italról, október tájt már ott a gadróban a sárga és színű engerecskék. Apám a multivitamin pluszt kedvelte leginkább, ennek címkéjét napokig tudta nézegetni, különösen azt tetszett neki, hogy terhesség, szoptatás, dohányzás esetén valamint műtét után előnyös a szervezetnek. Ettől megnyugodott. Óvatos mozdulattal potyantotta a pirulát a pohárba, majd pontosan kétszer kiengedett csapvizet rá, Úgyhogy hogy legyen a pohár, ugyanakkor mégse legyen túltöltve. Ezt a mi családunkban az idők folyamán minden fiú kitanulta és gyerekének továbbadta. Apánk mértékkel ivott, hosszasad ízlelgette az ital nedűjét, sokáig forgatván a szájában, megadván a becsületet a hegy levének, illetve hát a korának. Ahogy nagyapánk szokta volt mondani, két csuklás között elterülve a kanapén, hiába, ez az ital a porok királya, a királyok pora, a fenyőfagyújtás. Nálunk a fagyújtás mindig önmagától ment. A legnagyobb fiú feladata volt előszedni az előszoba az összecsukható fenyőfát, amit még megboldogult Dédapánk vásárolt a fái utcai távol-keleti piacon a hozzávaló távol-keleti égőkkel. Ezután le kellett tisztítani a fát a múlt évben rárakodott mocsoktól, majd a gömbcsuklók segítségével kiegyenesíteni az ágait, gondosan ügyelve arra, hogy a tárolásnál elhajlott, vagy még a nyári melegtől, illetve a tavalyi fűtéstől meglágyult és bebarnult műanyag ágakat visszahajlítsa, a leveleket pedig szükség szerint zöld félsztollal átszínezze. A díszek elhelyezése után az égők következtek, ám ezek bekapcsolása csak akkor kezdődhetett meg, ha legalább két idősebb fiúgyerek otthon volt, mert apánknak a fagyújtás pillanatában a biztosítékokat kellett cserélnie a villanyuga fölött, majd az utolsó kísérlet után megpatkolnia, a két fiúgyerek a létrát tartotta és csak ezután ment le apánk az udvarra felszólni a kaputelefonon elváltoztatott hangon, hogy itt a Jézuska, mire mi szívünk dobbanását torkunkban érezve berontottunk a szobába. Csipő téli hírei. A Havanában megrendezett szolidaritási világtalálkozó záróülésén Fidel Castro szónoki kérdésére, hogy szocializmus vagy halál, a jelenlevő küldöttek egyértelműen a vagyot választották. Miután az MDF 8. országos gyűlésén Boros Péter elmondotta, hogy veszélyben vannak az elmúlt négy év eredményei, határozott kriptelen lett az összejövetel, ugyanis mindenki hazarohant, hogy megvannak-e még az eredmények. Debszki Gábor választási kortes beszédében elmondotta, hogy megkívánja szüntetni azt az áldatlan állapotot, hogy a fővárosi prostituáltakra még mindig nincsenek felszerelve parkolóorák. A Világbank fügyfelvételes magnókazettát küldött a magyar kormánynak, hogy Hornyula akkor is tudjon táncolni valamire, amikor ők nincsenek jelen. A gyógynövényüzletek országos ellenőrzésén az egyik boltban a svéd cseppes üvegben afgán cseppeket találtak, melyek a levegő hatására elmenekültek. A szocialisták azon a reklámplakátjára, hogy jelöltjük fővárosbarát, Dembski Gábor kijelentette, hogy ő pedig főpolgármester Demsky. Július Binde kijelentéséről számára lipták Béla egyelőre egy kocsi tárgyával. Lipták Béla elmondta, hogy érthetetlen számára ez a gyűlölködés, hogy pont fordítva érez neki például minden kocsi tárgyával Július Binda jut eszébe. Tegnap a parlamentben Tordján József napirendelőtti mint egy két és fél órás felszólalásában bejelentette, hogy napirendelőt nem kér szót. Az utóbbi években megtanultuk, hogyha egy humoristának irodalmi munkássága van, az rettenetes dolog. De ha a irodalmi érdeklődése, az nagyszerű. Ugyanis fantasztikus leletekre bukkanhat könyvtárában. Miként tette azt kollégám Majlát Mikes László. Hölgyeim és uraim, este elalvás előtt verseket szoktam olvasgatni. Sokkal jobb, mint az altató. Főleg a mozgalmi és forradalmi versek ringatnak állomba. Néhány napja egy Heltai jelnőversre bukkantam. Heltai e versét nagyon régen írta, a 20. század 4. évében. A műnek manapság semmi aktualitása nincs. Legfeljebb csak annyi, hogy vasutasokról szól, és általános sztrájkról. A vers elhangzása előtt, az érthetőség miatt néhány nevet megmagyarázok. Szó esik a műben egy grófról, egy miniszterelnökről, aki nagy cigorral, vaskézzel irányítja az országot. Ebből is lehet látni, hogy nem kongyuláról van szó. Aztán szó esik a versben egy bizonyos hieronimról, a század elején ő volt a vasúti miniszter, ma lócsúr alakítja. Végül Heltai említi Ludvigot a máv elnök vezérigazgatóját. Ludvig a század elején saját személyében vállalt garanciát a fizetés emelésért. Azt mondta, ha a mávosok nem kapják meg az emelést egy éven belül, akkor ő lemond. Azóta eltelt majdnem száz esztendő, de még mindig ott a helyén, csak máshogy hívják. Ennyi bevezető után hallgassák meg Heltai-Jenő vasutas sztrájk című versét, előadja Usztic Mácsás. Gróf Tiszai, a vaskezű léptet Fakólóvá. Hadd látom, hogy a vasutas valóban oly sovád. A fizetés elég neki, és munkája nem kevés. És ha sztrájkol, tényleg sztrájk-e a sztrájk, vagy csak hetvenkedés? Gróf tisza a vaskezű, léptet fakólován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. A mozdony áll, a sín üres, vonattalan a hon, és közlekedni nem lehet, csupán fakólovon. A mozdony áll, nem hajtja gőz, a pálya néma rég, és bár a föld forog tovább, de nem forga kerék. És országszerte némaság, és sztrájk van mindenütt, nincs, nincs kivonatot vezet, és nincs, aki befűt. Róf Tiszai fakólován fejével bólogat, tényleges sztrájk, valódi sztrájk, és nem megy több vonat. Vadacs, halacs, mi jó falat, szemszájnak ingere, nem szállít többé a vasút, se föl, se lefele, de engem ez rájk nem riaszt. Hamar megszüntetem, erre adott a kegyeség két vas nekem, és egyet int, legyen megint, rend, példás, régi rend, de nem fogad szót a vasút, és vonat egy semet. Hát csődött, mond a kéz, mely erős, mint a vas, ki elkiáltsa, hogy mehet, hol van oly vasutas. Körötte csend, légy szárnya, sekin nem hallatik, csak Hieronym nyugtalan, s Ludwig nem alhatik. Mi ez? A sztrájknak vége nincs, mind, mind bakacs, nyakas, ki elkiáltsa, hogy mehet, elő száz vasuta és csoport, száz szolgahord elő, száz vasutast, hogy államférfi voltodat most rajtuk megmutasd, hogy bölcsességet s vaskezed most megmutasd nekik, s ajtó mellől öreg fűtő lassan emelkedik. Miniszterúr, így kezdi el, hatalmad nagy lehet, de nincsen olyan vasutas, ki azt mondja, merhet. És Tisza hint, el, el, talán nagyon kemény, kívánatosabb volna itt egy enyhébb vélemény. S újdalos egy kalauz. sötétebb dalba kezd. Pusztulunk, gyötrödünk veszünk, kormány, te tetted ezt. Miniszter úr, lágyabb dalért tovább, ne is ki elkiátsa, hogy mehet, Nincsen oly vasudas, és Tisza int, mind a százat, ezeret, és mentek ők, s egyetlenegy sem mondta azt, mehet! S pakolóvárul gróf, ezek után leszáll. Aludni tér, de álom ó, szemére se száll. a síp füsöl, gép szakatol, harangjelez, mi ez? Fölköttetem a vázsonyit, ha bosszant bármi lesz, stúl ádáz újság harsonán, mely sikert emleget, hülébe dörgi ezer árny. Grófúr, most már mehem! Félreértések elkerülése végett, az előbb elhangzott bírálat az 1904-es kormányra vonatkozott. Azinte hallom, hogy mondják, folyton csak panaszkodunk, hogy így vasutastrák, úgy vasutasztrák, és így tovább. Lassan már várják, hogy a kenyeret is elkezdjük csepülni, hogy bezzek régen, akkor nem voltak a bajok a bucival. Pedig, ahogy az 50-es években mondták, nem a zsömlek kicserő, hanem a pofánk nagy. Szerencsére találtunk a múltban egy esztendőt, ami annyira rossz volt, hogy ahhoz képest minden csodálatos, ahhoz képest lehet dicsérni. Ez lesz most a bázis évünk, mert közismert, hogy a jó bázis megválasztásával legalább annyi eredményt lehet felmutatni, mint valamennyi pártunk a legutóbbi választásokon. Tehát, ahogy versenyen mindig a csúnya mellé kell állni, úgy vállaljuk fel most mi az Úr 1917. esztendejét, melyet a kabaré nagy a Gábor Andor örökített meg, a Pesti Ember kenyere című versében. Ezt ugyan a történelem folyamán már többször megzenést tették, de most egy vadonatúj, modern hangszerelés következik, Gerendás Pétertől. Fekete kívül is, belül is, fekete, feketé fekete, Bajom már lehet -e? nincs benne hangulat, se ború, se derő, avatag, savanyú, keserű, keserű, keserű, keserű, keserű, keserű, keserű, keserű. keserű. keserű, keserű. Totyakos, latyakos, bohos és pocakos, ragacsos, agyagos, vicikes, lacakos, kínos és konokés, komor és iszonyú, s mindeszek fölibe, eceti savanyú, savanyú, savanyú, savanyú, savanyú. Savanyú, savanyú, savanyú, savanyú. Amikor muszájok elibén leteszem, és eszembe nyilali, hogy őt most megeszem, arra is gondolok, nem volna okosabb, ha mindjárt pisztoljam, Ölnéd meg magadat, magadat magadal, magadat magadat, magadat magadal, magadat, magadat. Ó, kisüti, átkozó, legyen ő a napén, hálj sohasem, találjon a napé, annyira, őt elő nem veszi. Hogy saját kenyerét kínjában megeszi. Megeszi, megeszi, ó, megeszi, megeszi. Megeszi, megeszi, megeszi, megeszi. megeszi. Miből van e kenyér? Nem lehet tudni azt, se cseríz, se suvix, se gumi, se viasz. Se íze, se bűze, se színe, se szaga, nincs neki küllege, állaga, anyaga. Anyaga, anyaga, anyaga, anyaga, anyaga, anyaga, anyaga, anyaga, anyaga. Abból mi beleke semmit se vehet át, se lisztet, se kovárt, se vizet, se darál. Borzalom, hogy a pé, hogyan spórol vele, még a sváb bogarak, azt az se teszi bele. Szibele, Szibele, Szibele, Szibele, ó, Szibele, Szibele, ó, Szibe si Ó, oh, szibele si Szibele sibele! Szibele. szibele! 1241 1526 után, fekete betűs évszámék történelmünkben, 1969, amikor a rádió fájdalmasan sugározta a négy égtáj felé a jajkiáltást: Jönnek a cseszlovákok, jönnek a cseszlovákok. A hajdan erős magyar foci ekkoriban érte végóráit. Ekkor jutott el a mélypontra, onnan aztán lassan megindult az emelkedés. Ma már elképzelhetetlen lenne egy vereség a cseszlovákoktól. Ma már nincsenek cseszlovákok. A riporter legfejebb azt kiáltaná, hogy jönnek a szlovákok. Vagy jönnek a csehek. Vagy jönnek a morvák. Esetleg a harmadosztályú bunyevác rapid. Vagy csak, hogy jönnek, jönnek, jönnek. Vagy, hogy mi megyünk. Ne, Megy ez nekünk. Ez évben 12 meccsünk volt gólarányunk, 12 rugott, 32 kapott gól. Ez önmagában is tiszteletet ébreszt, de hozzá kell tennem, hogy egyetlen győzelem sem szennyezte be eredményeinket. Bár mindig van veszély. Mexikóban például a második percben egy núra vezettünk. Később kaptunk csak ötöt. Ahogy nemrég Hollandiában is. Ott is vezettünk a meccs elején. Igaz, kaptunk rá hetet, de akkor is elmondhatjuk, két percre jók vagyunk. Ez egy edzői taktika. Előbb persze otthon kellett volna ezt gyakorolni az mert ha egy asszonynál valaki csak két percre jó, akkor az előbb-utóbb cserét kér. Na de szegény embert még az ág is húzza. Nem elég a megalázó vereség a mexikói szállodában még ki is rabolták a csapatot. Elvitték az egész suskát, amit a meccsért kaptak a fiúk. Nem maradt semmi. Persze még így is túl vannak fizetve. De akkor is peh, hát talált pénz lett volna. Nekem is régi mániám, hogy egy nagyobb összegért kiálljak Hallifield ellen a nehézsúlyú világbajnoki címért. Az első ütésig tudja hogy állva maradok. Ahogy focistáink is, csak akkor kapnak gólt, ha az ellenfél kapura rúg. Vagy ha mi hazadunk. Ennek ellenére érdekes világ ez. Gondoljanak csak a kispesti lovasrohamra, amikor az ünneplő fradi drukkereket nullra verték a rendőrhuszárok. Vagy a debreceni szotyolára, amely úgy eltalálta a partjelzőt, hogy véget vetett az erének és hazamentek a legények. Vagy a Soproni szotyolára, melyet észese vett a partjelző, pedig mint a toldiban repült a nehéz szotyi, ki tudja hol áll meg, kit hogyan talál meg. Úgy Mi viszont megtaláltuk fociügyben a legfelkészültebb szakértőt, annak a bizonyos Jönnek a Csehszlovákok című hajdani kabari írásnak szerzőjét, akinek ez immár a 40. szilveszteri kabaréja. Peter Dipál. Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgye és uraim, Hát tényleg pontosan 25 éve, hogy Marseille ben 4-1-re kikaptunk. Szerettük volna megünnepelni ezt a szép ezüstjük bele. Most annál is inkább, mert azóta ugye jelentősen kitágult a világképünk. Ha már nem csak jönnek a csehszlovákok, hanem jönnek a szlovénok, a törökök, a svédek, a holak, mindenki jön, 12 meccs, nulla a győzelem, 7-1 a hollandoktól, 5-1 Mexikóban. Hát tetszik látni, így változnak az idők. 4 -1. 25 éve, Marseille van, még nemzeti tragédia. Ma, Istenem, elfogadható eredmény. Szóval lett volna miről énekelnünk, csak hogy kérem, krimibe illő dolog történt. Tessék elképzelni, eltűntek a tekercek, letörölték az összes meccset. Na most nem tudom, lehet, hogy a szóni keze van a dologban, vagy mészőnynek akad egy-két haverja a 3 x 3 asoknál Szóval ez kútba esett, mi viszont nem estünk kétségbe. Most rögtében elmondjuk Önöknek az egész évtörténetét, címszavakban, szlogenokban, és ehhez kérem a harangszavú szalócipál segítségét. Hát akkor kezdjük előről. 1994 a család éve. Több Hogy... lesz az anyázás. Rendőrök követték csurkát. Legalább valaki. Kitöntették Pálfi G. István? Ő lett a nagy hornvédő háború hőse. Boros Péter Magyarországon nem törhet előre a baloldal. Ja, ha megtetszik tiltani. Egy koalíciós lehetőség. Éljenek a milyen vallásos ateisták. Májusi kérdés... Tessék mondani a pünkösd, még mindig piros vagy, már megint piros. Bölcs tanás az új parlamentnek. Ne izéj, hogy meg ne ízéltessél. Kunce Gábor belügyminiszter, én is fradiszurkoló vagyok. Csak a lovas rendőrök meg ne tudják. Száz forint egy liter benzin! Olcsóbb lesz piálni mint autót vezetni. Újra pán-európai piknik Magyarországon. Ha jöttök, lesztek. Ha hoztok, eszünk. Október elsője különleges világnap. Tordján nem követelte horn lemondását. Egy találós kérdés, micsoda pintér Sándor rendőrfőkapitány kedvenc eledele? Bodrács gulyás. Miért csökkent a KDNP-ben Súrján jogköre? Ne Orosz és ukrán mafiák csatája Pesten. Végre egy kis idegenforgalom. És végül, miért kapott két tányért horgyula az eszeni Euróvacorán? Az egyikből a levestette, a másikkal meg körbejárt. Azt hiszem, megnyugodhatunk, Lezárattam a környéket nyugodtan beszélhetünk. Hol is hajtam abba? Igen, a reklámokról beszéltünk is, arra, hogy az utóbbi időben Magyarországon mennyiben változott a reklámoknak a... Törrelőre Ez a nem lehet igaz. Hadsereg, hát ilyen nincsen. A fehérek van vigyéké, hogy zenét beszállja meg. Zoroszászlót lenglengeti a, hogy mi a csoda ez? A nyárskaja, a a történelmi törnelrevolúciója, November 7-ét üdepen most itt az. A sziget a a Én és az én olyan, egy így is van, Mi teszik ha teszik ha Miért tetszik itt csinálni? Miért Kapcsoljuk a vörösteret. <gül> Edi, nem kapcsoljuk a vörösteret. Nincs vöröste, van, Nincs vöröste, vöröste. Nincsen vöröstér. Nincs nincs nincs egyáltalán nincsen. Apróbb előtt eszembe a vöröstére két koma a másnak. Andriusok, én kajak vagyok, a rohadt élet. Eltolom a a rohadt én arrébb tolom. Ne Nyikor. De én arrébb tűnj, le, a táskát, elkezdi tóni, eltelik három óra, izaszulni. Na már milyen messze toltuk? Hát már nagyon messzire, mert a táskádat már nem látom. Miért? Mm. Légy, bűnál, nép, légy, Nagyon szépen légy, kérem, légy. Lendvai bácsi, tessék innen kimenni, hát itt egy műsor van, szeretnénk beszélni, nem kell a november 7 nem, nem, nem kell a, Breznyep, a Somosi kell. Kartás mondta, hogy ünnepeljük meg novemberet. Akkor ünnepén a Somosi Kartás, itt de nem melyen, kell a Breznyev nincsen már, nem is úgy volt. Meg a november hét egészen nem is november 7 volt, egész más volt, nem is volt semmi. Hát én azt hallottam elnézést, hogy amikor Lenin tudja, hogy érkezett meg Szentpétervár alá, Csomó német márkával, meg kiutasították rostokból. Azért, mert bőrfejű, azt rá. rostokból. És akkor bement ugye Szent Préteresburgból lenni. És akkor, kérem nem az avfpópa lőtt először. Mi az, hogy afpópa. Már ö, ilyen cirilis metódbetűs, betűs én nem tudom, mert ja Auróra! Aurora. Aurora. Aurora. Aurora. Aurora. Aurora. Aurora. Aurora. Aurora! az Aurora lőtt. Az Auróráról jött a nem. lövés. Ha, ha, ha, ha, ha, Persze. Hogyne. Nem is úgy volt. Mert a téli palotánál volt egy üteg. Na, ott azt mondta, hogy agony! Pfff, jó a golyot, És jött a szobor felé, mert már volt egy Lenin szobor ott a téren, már volt akkor itt. Három sapka volt a fején, négy a kezébe. Ha, miért volt ennyi sapka? Elloptak naponta hármat, négyettől át valamit tartalék sapka volt. Így állt a lenni, így irányította a forgalmat. Na, és jött a, jött a lövés. Jött a lövés, a szobor meg így állt, ugye? Jó, jó, lövedék, várjon, megkerüli a szobrot, érti. Kerül is, bemegy a Gyamszkaya a lövedék. A kapu alá bemegy ott egy kicsit, el van, mert hideg van, megvárja, amíg elmegy a lóvasút, mert jó neve. Elmegy, bemegy a 15 az, hogy a. Itthon van null jalom, Már föl is Jó, ezek szerint akkor a téli palota felül jött a lövék. Azt mondják, ment a lövedék, és a szobor felül átment az utcába, geller kapott, akkor ez a szobor felé. Lőttek? Hát dolgozik, a szobor felé is igazából. A probléma az, hogy a szobor mellett is lőttek. a szobor mögül lőttek? Szobor mögül lőttek, állított. Akkor azt hogy ki először? Szerintem a szobor. Ez már majdnem biztos. De arra, hogy jön, most itt a televízióról beszélünk, felejtsük ezt az egészet, nagyon szép reklámokról, hol reklámok. abba abban, ja, vagy kávéreklámok vannak. A kávé reklám, az a jó, hogy most mázia van, most nincs az, amire maga gondol. Jó van. Legjobb most az omnia, csak a hasát kell megnyomnia. <tos> Nem kell megnyomnia. De ha akarja, hogy jöjjön az omnia, meg kell bizony nyomnia. <tos> Mert megyen az a ambi, Dóra, úgy kimegy. Ne tessék, jögy örökköm, olyan szép műsorok vannak a televízióban, a természetfilmek, valdízni van, de köztem megy a. Egy a... Négy-öt hát perces mozik között van öt óra ambipúra. már biztos. Az de az nem az. is lehet egyben megnézni azt a tv műsorot. Van egy szép film, akkor van egy másik szép film, egy jókai sorozat, a kettő között utazásreklámok, vagy mit, ami miért? mondja egy irodát, tessék. Hát mit amin, mondjuk Tantúra, vagy tantúra. az Express, tessék. vagy a... menjünk Londonba. Menjünk Londonba, Helyen. jó, menjünk Londonba. Londonba hely van számos utca, és minden utcán ambipúra. Van, nincs London, van. nincs London, hogy nem, nem oda megyünk, nem nem a megyünk a távol megyünk. megyünk. Jó, bangkok, van, bangkok megyünk a szingapúr. Maga mondta. Maga kezdi mindig ezt a hülyeséget, most mondtad hogy Szingapur. Na és? Hát az hova? van? Szingapúr mit gondol, hol van? Hol van? Egy babgulyásnyi rambipúrtól. Hát, Szerzom. Maga kezdte. Ne. Hát, hát ő kezdni. Mindig ők hogy Szingapúr. Szó sincs sola, nem. Sincs nem megyünk Szingapúrba. Japán és Kína. Japán és kínai elmentek, Momipur. Nem. nem, akkor már inkább november 7-e. Ne, nem, Na, nagyon kérem, ne arra, hogy bejönjön ide nekem ez a televízió, bántani meg, Somos, meg a kommunistát. Mi az, hogy november 7 án Mi maga akkor nagy kommunista volt. É, az életben soha becsület szavakra, még sem volt. Ha, akkor mondjuk az tag volt. Hülyének néz magának, miért lettem volna tag? Hát akkor miért őteti egy ilyen november 7-én? Miért? Mert akkor láttam a borítékban pénzt utoljára, miért, miért, miért, a miért? és egyenülten Következik Nagy Bandó András. Elhatároztam, hogy lélekmágus leszek. Biohumorista. Azóta étrendet változtattam, a magam szette gyógynövényektől élek halok. Már legalább 200 olyan gyógynövényt ismerek, melynek napi egyszeri fogyasztásától tudja, hogy meg lehet halni. Emellett persze kész termékeket is használok. A viszérkrémet például úgy szoktam használni, hogy az ujjaim hegyével jó-alaposan beledörzsölöm a lábom szárába. Óriási eredményeket értem el, ma már nincs viszér az ujjaim hegyén. Kínában már 5000 éve ismerik a gyógynövényeket. A legendás kínai császár Shen nung például 100-féle gyógynövényt kóstolt meg életében. Többet is megkóstolt volna, ha az utolsót nem téveszti el. Önöknek is tudniuk kell, be kell tartani a gyógynövények gyűjtési idejét. A virágait nyáron gyűjtjük be, a leveleit tavasszal. A gyökereket, magvakat és bogyókat pedig akkor, amikor már nincs pénzünk ajára. A növényeknek minden része hasznos. A szárát gyógyfürdőhöz használjuk, a magvait szervi gyógyítására, a gyökere pedig azért van, hogy a növény a szabadban elnedőjön. Mint tudjuk, az idősebb hölgyek szeretnék eltüntetni a ráncaikat. Ezen segít a gyógynövényes arcpakolás. Erre a célra kiválóan alkalmas a szeletelt uborka, de a legjobb a félbevágott főzőtök, mert az az egész arcot eltakarja. Törődjünk a haj ápolásával is. Hajhullás ellen leghatásosabb készítmény a gyűjtő zsákos szarufési. A fogainkat is ápolnunk kell, Foghullás megakadályozására abszolút bevált módszer a teljesen zárt száj. Lábápolásnál elsősorban arra ügyeljünk, hogy mielőtt a hidratáló gyógykrémet belemasszírozzuk a lábunkba, vessük le a cipőt. Hasmenés ellen jól bevált készítmény a parafából kivont dugó. Emésztési zavarai esetén Rozmaringot használjon bárány és borjú húsra, édes édesköményt tengeri harra, tormát marhahátszínre, ánist fehérpecsenyére, de mindezt együtt megszünteti a minimálbél. Meghűlés ellen legjobb készítmény a lemből és kenderből kivont jégerasó. Álmatlanság ellen kiváló a komlótea, mely jól elkeverhető macskagyökérrel és kávéskanállal. Mellesleg mondom, egészen különleges képességekkel rendelkezem. Pár éve vettem észre, hogy sugárzik a testem. Hol a tévé egyet, hol a tévé kettőt, de ha a laborban mosdok, bejön rajtam a Duna tévé is. Próbálom tökéletesíteni a képességeimet. Ma már ott tartok, hogy hosszú koncentrálás után képes vagyok megmondani a lottó nyerőszámait. Öt hétre visszamenőleg. A tenyeremben mágneses erőt érzek, és ez nem most kezdődött. Valaha, amikor az építőiparban dolgoztam, észrevettem, hogy naponta viszek haza egy kis betonvasat, gipszet vagy cementet. Egy éve vettem észre, hogy az egész testemben jelen van ez a mágneses erő. Bármilyen hosszú időn keresztül képes vagyok megtartani a testemen különféle fémtárgyakat. Például a megmarad az óra, és az ujjamon a gyűrű. Nem érzem a fájdalmakat. Egy egyszerű villával, vérzés és fájdalom nélkül szúrom át a számot amikor eszem. Beásta magam a karmába is. A karma nem más, mint a tett következmények törvénye magyarán az ember sorsát az előző életében elkövetett tettek határozzák meg. Érthetőbben, a karma törvénye nem más, mint az ember szellemének és sorsának vezérlője. Az én sorsom vezérlője a feleségem, tehát számomra ő a karma. Ugyanakkor van egy barátnőm, aki szintén a karma. Viszont... Viszont ha a barátnőm a karma, akkor jobb, ha a feleségem nem a karma. Minden a varázsvessző múlik. Ne értsenek félre, én az oszcillációs varázsvesszőről beszélek. Nekem is van egy ilyen vesszőm. Ezen varázsvessző segítségével képes vagyok megállapítani, hogy hol vannak a talajban a homogénzónák, és hol vannak az elektromagnetikus térdeformációs geopatogénzónák. Valaha, amikor még nem voltak ilyen vesszők, ha felépült egy ház, Először a kutyát engedték be, és ahova feküdt, oda tették az ágyakat. Nálunk ez úgy van, hogy ahova az ágyakat tettük, oda fekszik a kutya. Kipróbáltam a reflexológiát is. A talpunkon és a lábfejünkön különféle reflexzónák vannak. Ha ezeket megmasszírozzuk, keményedéseket tapinthatunk ki, és ezeket kell szétnyomkodnunk ahhoz, hogy bizonyos testrészeink fájdalmai megszűnjenek. Engem először egy gyönyörű nő masszírozott, Úgyhogy nem volt nehéz, de hogy nem beteg, csak drágálja a vízdíja. Egy idő óta simpadis szerepléseket is vállalok, mankóval színpadra lépőket is gyógyítok. Példaképpen a nagy ukrán csodadoktól egyszer gyógyítani próbált egy mankóval járót és egy pöszét. Kézrátétel, delejezés, aztán azt mondta nekik, Sánta, dobd el a mankót! össze szólalj meg tiszta beszéddel! Mire megszólalta a pösze, a szánta! Itt az ideje, hogy bizonyítsak. Ha akad önök között olyan, akinek egészségügyi panaszai vannak, az nyugodtan forduljon hozzám, és én megmondom, hogy kihez forduljon. Természetesen kipróbálhatjuk a különleges képességeimet is. Ön például kérem, fiatalember válaszoljon. Vannak-e egészségügyi panaszai? Nincsenek. Érelmeszesedés? Nincs. Lumbágó? Nincs. Idegek rendben? Néha. Most például. Igen. Igen. Viszér. Nincs. Hallás. Nincs. Rendben a hallás? Igen. Látás. Szószó. Szószó. -szó. Szaglás. Igen. És mit érez? Szív? Még annyit mondjon el hangosan, nem életrendben. Ha csinálom a szönyeket. Vagy egészséges? Igen. Akkor tök jó. Na. Itt az ideje, hogy átessünk a legnagyobb próbatételen a hipnózison. Még egy-két perc és önök hipnotikus álomba merülnek, és eljutnak a tudat alatti állapotig. Különleges képességeimnek köszönhetően akadnak majd, akik nem lesznek képesek ellenállni nekem, és egyszerűen alán betik magukat. Hipnózisom célja, hogy kibeszéltessem önökkel, kik és mik voltak az előző életükben. Főleg azóta hiszek a reinkarnációban, a lélekvándorlásban, tehát abban, hogy valaki új testi alakban újjászülethet, megjelenhet, mióta túl vagyunk a rendszerváltáson. Az első hipnózisok során találtam egy olyan alant is, aki pár éve még hű embere volt az elmúlt rendszernek, hipnózis alatt viszont azt állította, hogy világ életében ellenzéki volt, 56-ban ott volt a Stálin szobor ledöntésénél is, holott, és ezt koránál fogva bizonyított, akkor még nem is élt biztos az apja vitte ki magával. Na jó, kezdődjék a hipnózis. Kérem, lazítsanak egy kicsit, lazítsanak, és csak azt csinálják, amit mondok. Ha valóban azt szeretnék, hogy sikeres legyen a hipnózis, legjobb, ha most azonnal elalszanak maguktól. Ha nem megy, akkor más módszerre próbálkozom. Kérem, mondogassuk együtt, elalszom, álmodom. Elalszom, álmodom. Elalszom, álmodom. Elalszom, álmodom. Ha valaki észrevenne, hogy a szomszédje elalszik, szóljon neki, hogy tovább tudja mondani. Én már úgy érzem, hogy majdnem elaludtam. Teljesen még nem, mert hallom, hogy beszélek. De az is lehet, hogy álmomban beszélek. Vagy ha mégsem aludtam el, akkor valószínűleg aztán mondtam, hogy elaludtam. Állom képeimben magamat látom születésem előtti állapotban. Homályosan látom a kezdetem. Picin spermium vagyok. Nem hasonlítok rám. Egy cseppet sem. Úgy érzem, nem vagyok magamnál. Apámnál vagyok. Több millió magammal szorongok egy tojás tojásded valamiben. Egyre izgatottabbnak érzem magam. Anyám keze van a dologban. Egy furcsa alagút végében topogunk startra készen. Számunkra ez egy futópálya. Egyetlen versenyünk célegyenesebb. Ott szorongunk startra készen. De apám visszatart minket. Végül teljesen magunkra maradunk, apám elment. Te jóságos ég! Számomra ez az élet kezdete. A nálam lassú társaim számára pedig maga a vég. Alig élveztek valamit az életből. Érzem és látom, amint megkapaszkodom egy ivar sejtben. Egymásba fonódva, Elválaszthatatlanul. Életünk nagy pillanata ez. Hónapok telnek el, erős fejfájást érzek, valaki két kézzel fogja a kezem és a fejem, és kifelé húz. Megfordulnék, de már késő. Megszülettem. Anyám hangját hallom, Piú! Aztán csomót kötnek a hasamra, hogy el ne felejtsen. A hipnózis véget ért, én már magamnál vagyok. És ön, fiatalember, hogy érzi, rendbejött? Magánál van? Jó, akkor nézzen körül. Látja, itt mindenki magán kívül van. Magán kívül? Semmi baj. Jövőre folytatjuk, addig pedig gyakorolják önök is az önhipnózist. Kezdjük, jó? Mondogassák velem. Drága a gáz. Tessék! Drága a gáz. Drága a gáz. Drága a fűtés. Drága a fűtés. Drága az áram. Drága az áram. Drága a benzin. Drága a benzin. Minden drága! De nekem van pénze. Mondogassák, mondogassák! De nekem van pénzem. De nekem van... Halljam, hogy mondjál! De nekem van pénzem. Van pénzem. Van nem Addig én elmegyek, fölveszem a vágyót. A most következő művész természetesen nem arról híres, hogy tanácsadó, Mégis manapság mindenkinek ez jut eszébe, ha hallja a nevét. Kicsit sajnáljuk is, hiszen köztudott, hogy mint újdonsült Fotex-es vállalkozó nem adhat Horn semmilyen tanácsot. De nem ezért szeretjük. Pedig egy unikuma a rockzenében Gródi János. Egy kicsit be vagyok, rekedve. Alig van hangom és már 20 éve mondom, hogy az a vád érjen, hogy négy évenként változtatom a szövegemet. A dal, amit énekelnék, már egy tíz éves dal. Akkoriban készülöttem életem legnagyobb vállalkozására, és hát azóta van egy kilenc éves fiam, nyolc éves lányom és egy három éves lányom, úgyhogy a befektetéseim gyümölcsözőnek bizonyult. Megszülettél, az csak úgy történhetett, hogy apád egyszer valamit befektetett. A család örült, hogy a tőke kamatozik, és csodálták, hogy milyen édes a kis profit. Az életünk ugyebár semmi más. Egy mint halálig tartó vállalkozás. A fejlesztésed nem volt gondtalan. Hisz túl sokáig voltál haszontalan. De me kaptad a kijelölt tele helyet. Itt élned, halnot kell, mondták neked. Az életünk ugyebár semmi más. Egy mint halálig tartó vállalkozás. de mire az ember működésre kész. Már amortizálódott a berendezés, és kereslet nincs a kínálatokban. Még semmit sincs, de mindenből eleged van, Életünk ugye semmi más, egy mind halálig tartó, vállalkozás, hát így van ez, s én elárulom magam, hogy én sem vagyok teljesen haszontalan, hisz ki engem hallgat, az majdnem mind fizet. De félek, hogy végül én is rá fizetek, Ezt az életünk ugyebár semmi más. Egy, mint halálig tartó vállalkozás, Az életünk ugyebár semmi más, Egy, mint halálig tartó vállalkozás, Kérem szépen, senki sem vádolhat minket azzal, hogy reklámot csapunk a konexusnak, illetve az árendásnak, hiszen a részvények jegyzésének határideje immár lejárt. Mégsem engedhetjük meg magunknak, hogy kimaradjon a műsorunkból a Gyula, meg az Otto, illetve a Tóth Otto, Ihors József és bajorimre. Imre. Köszöntöm a szilveszteri kabaréban drága Ede bácsit. hát jó estét kívánok! Jézus Mária, Na. csak nem megint te vagy a riporter. Vaj? Bajnak nem vagy? Baj. inkább katasztrófának neveznék. Egyébként ismertem nagyapádat, azt se szerettem. Sose fértem vele össze. Miért, annyira összeférhetetlen volt? Nem annyira kövér volt. Együtt dolgoztunk a dohánygyárban. Vágta a dohányt. Ön is dohányt vágott? Nem, én pofon vágtam, mert folyton csúrta a tíz óraimat. Drága Edebácsi, hogyan karácsonyozott az idén? Betlehemeztünk, mi voltunk a három királyok. Kik voltak? Na most én voltam. Az egyik király, Gyula a másik király, ottó meg a tök király. Ugyanis. Új tisztunk, tök volt az adó. A Gyula is tök király volt? Nem, ő tök részeg volt. Ede bácsi, egyedül díszítette fel apát? Egyes, egy, egyedül díszítette. Na persze, nem úgy egy szál egyedül. Hanem? Három szálam voltunk. Én voltam az egyik szál, a Gyula a másik szál, az ottó meg a szívószál. Tudod, szinte úgy lógott a fáról az a sok finomság. De mi lógott konkrétan? Na most konkrétan én lógtam a gyula meg az ottó. Így lógtunk öten. Edebácsa, amikor Ede már fel bács. volt díszítve a fa, azután mit csináltak? Akkor, akkor csengedtünk egymásnak. Mindenkinek van egy csengője, és azt lázzuk. Hogyan? Na most én a magamét, a, a Gyula meg az otto Ede bácsi, ugye sütöttek beiglit is? Igen, ha háromféle beiglit volt. Egyikben mákot tettünk, másikban diót tettünk. És a harmadikban a tó, -tó, tó tettünk. Ede bácsi, most mindenütt elbocsájtások vannak. Sajnos nem eléggé, édesfiam. Miből gondolja? Aból, te még mindig itt vagy mellettem. pofádat. Ede bácsi, önt hányszor rúgták életébe? Na, szerencsére, mondjuk tőlünk az iskolából, csak egy embert bocsájtottak el. És kit bocsájtottak el? Most fogsz meglepődni Na. nagyon, mert engem bocsájtottak el a Gyulát és az Ottot, a ott. Na de hányszor rúgták ki Háromszor, mert én ki magamat, az ott rúgta ki a Gyulát, most meg januártól a Gyula rúgja ki... Az ott ...a minisztereket. Ede bácsi, melyik volt az első munkahelye? Nem volt első munkahelyem, én mindjárt a másodikkal kezdtem. Csavargyárba dolgoztam, fiam, de kirúgtak engem. És miért rúgták ki a csavargyárból? Na folyton anyáztam. Úgy tudom, hogy ő már előtte is dolgozott, ugye. Úgyhogy... Előtte? ha fiam, én már kétezer éve dolgozom, és még sehol a nyugdíj. Kétezer éve? Ja, igen. Én már a kufufáraó írnoka is voltam. És hogyan tudott írni ilyen, meg ők ezekkel? Há, úgy, hogy amikor írtam, kette rángatták alattam a papírusztekert sem. Értem. És ismerte személyesen Kleopátrát is? Személyesen ismertem a Plátrát. Szé ilyen széles nagy francia ágya volt, mégis alig fértünk el rajta. hiszen az egy karcsú nő volt. Na, amúgy az lett volna, ha nem lett volna még ott a Gyula. Szóval <gül> Zotto, a -O -O. És más nem volt? Igen, ja, meg a teste, az volt még. Kinek a teste? Hát az Antonius IV. római hat teste. <gül> Ede, bácsi, Ede bácsi. Ön mit csinált akkoriban az ókori Rómában? Triumvirátusban dolgoztam. Kikből álltad a triumvirátus? Konkrétan én voltam az egyik virátus, a Gyula a másik virátus, az ottó meg a Jusprima kaktusz volt. Csak azt nem értem, ilyen remegő kezekkel Ede hogyan lehetett Róma imperátora? Na most én nem az imperátora voltam, hanem a vibrátora élet. Edebácsi. Edebácsi. Ön mit csinált a hódoltság idején? Végvári harcos voltam. Miért? Mert ahol én harcoltam, ott minden várnak vége lett És hogyan támadtak a törökök? Azt kiabálták, halál rátok. És maga mit kiabált vissza? Azt, hogy Ede bácsi és Napóleonnál? Ott volt voltam, édesvija. Sajnos elvesztettük a csatát, mert a végére csak négy golyónk maradt összesen. Kinek maradt összesen négy golyónk? Na most konkrétan nekem, a Gyulának és az Ottónak a toltótól. Mi voltunk a golyós négyes, édesvija. Ede bácsi. Ede hát bácsi. Mit csináltál az első világháború alatt? Ott volt a Mizsonzónál, jött a Mustárgász, mi meg futottunk. égbe Virsliért. És a II. világháború idején hol dolgozott? A gyengi hadi hadiüzemében dolgozta. Ott mit gyártottak? töltény. Az 50-es éveben mi volt ön? Sztár voltam. Milyen szépen? sztár? Olvasztár voltam. Mert akkoriban a vas és acél országa akartunk lenni. És miért nem sikerült? Mert a cél az meg volt, de vas egy száj sem volt. Ede bácsi, ön ugye határőr is volt? Bizony, a hármas határon teljesítettünk szolgálatot. Hogyan? A Gyula állt Ausztria határán, az Otto Szlovákia határán. És Ede Én a józanság határán Ön még nem szívott kábítószeres cigarettát? De amikor meghallottam a végesi programot, hárman elszívtunk kettőt. Ez hogy történt? Úgyhogy én szívtam a... Nem látott, hogy tévében, hogy te várj, így. Ja, szóval én szívtam a magamért, a gyó... De bácsi, A be... meg az ó jól megszívtunk, van a légyet! Prancapofádat, ilyen hülyéket kérdettél! Ede bácsi, rossz kedvű? Egész éjjel nem aludtam, mert azt hittem, hogy a fogam fájra reggel kiderül, hogy nem is a fogam, hanem a tyúk szemem. Miért Miért cseréljte össze? ittva feküdtem az ágyamra. Apropó No úgy tudom, hogy korábban balettozott is, hogy balett volt. Béző, volt egy beugrásom, a hattyúknak a tavába. Mi volt a visszhangja? Nagy csobanásom volt. Utána csak ennyit lehetett hallani. Blúcs, blúcs, blugy Ede Edebácsi. Ede Igaz, hogy a Komáromi autószalomból ja. ön a fizetés zik. nélkül hazavitte a suzuki -t. Ha mert volt írva. Mi? Azt, hogy a mi autó. Igaz, hogy ön 3x3-as volt? Nem igaz. Ez nem igaz. Visszautasítom. Na. Én csak 1x3-as voltam. Gyula volt a 2x3-as. Az autó meg a földszint 3-as. Ott. Ede bácsi, ön FIFA bíró volt. Hú, én nagyon FIFA voltam, Hogy Ponton lefütyültem a meccset. Kik fütyülték le? Most kapd össze magad. Én fütyültem le az első fél időt, a Gyula a második fél időt. És az ottól mit fütyült le? Ő a nadráktárát. De bácsi, de ha, de bácsi ha már így hármolyukról van szó, Na. önök még sohasem verekedtek össze valami miatt? De eddig csak háromszor verekedtünk. Mikor? Na most a hortikorszakban én vettem a Gyulát, a kommunalatt az ortól engem, az ellenforradalomban mi vertük a Gyulát, a forradalom alatt meg ráfogták a Gyulával, hogy ő minket. Szóval meg vagyunk mi verve. Önök tulajdonképpen melyik osztályhoz tartoznak? Na most akkor a Gyula a munkás osztályhoz. Az ottó az uralkodó És ön? Én az ideg osztályhoz tartozom. Ne, ne senki Ede bácsi, egyet áruljon el, hogyha mondjuk megiszi két üveg, pesgőt, szilveszter, égszak. Utána mit szeretne ez új évben? Hazat találni, édesdia, hazat Tűha, megszaladt az idő. Véget ér lassan műsorunk, a másnapos kenyér mindjárt más évesé szikkad. A cirkuszban is kihunynak sorban a fények, 1994 fényei. A bohócok lemosák arcukról a könnyet, lemossák a nevetést, fogassak kell a híres nadrág, a két ripacs pesgővel köszönti egymást. És egy utolsó dallal valamennyiünket. Azokhoz szólnak, akik falvakban, tanyákon, városokban, hegyen, vizen, levegőben, fehér asztalnál és nem fehér asztalnál, vagy az asztal alatt, Éppen összehajolnak, összebújnak, összevesznek, összebeszélnek, visszabeszélnek, össze -visszabeszélnek, akik egyesületekben, szövetségekben, társaságokban egymásért, egymás ellen, de együtt pró és kontra és rekontra. Tehát mindenkihez énekel a két ripacs a közös nadrágból. Ezúttal Trunkó Barnabás átigazításában, ifjabb Rátonyi Robert kíséretével, Garas Dezső és Kern András. tisztelt publikum kéretik egy kis csend. Ki nem kapcsolt ki bennünket, már ne is tegyen meg. Üjj közelébb a pártomhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk maradni, a való ez, Csak ennyit kell, hogy megjegyez. Egyedül nem megy, egyedül nem megy, Egyedül nem megy. Ha, ha, ha, ha. Ez egyelőre nem megy, és én sejtem az okot, Nehéz annak a duett, ki szólózni szokott. De több szólamú kettősünknek jól kell szólnia Jól bizony Mert itt különben nem lesz más, csak kakafónia A tűzoltóknak azt mondtam, hogy nem lesz fizetés. Azt mondtad De akkor ért engem, mert egy nagy pofára esély Óriás Mivel te szépen rám kontrasztál, ezt nagyon tudom Nagyon Hogy 13 szor jöjjön rád a havi bajod Halljuk, Halljuk. mi bajod Egyedül nem, nem megy Egyedül nem megy, egyedül nem megy, ha, ha, ha, ha. Csak egy katyánk van és én benne a szárnyas petét, Mivel seggünk tilóg mi belőle, így hát nagy a Nehogy már farakcsóháljon egy pitbull terjev! Ha téged bé nem veszlek, sose csinálsz karriett. Én javasoltam, döntsünk ózról, döntsünk ajkáról. Igen. Te javasoltad, ne beszéljünk a pufajkáról. Igen. A nadrágunkon volt-volt hátán minden gombja más. S ha nem vigyázunk, farlás mellett lesz a szakadás. Mi lesz? Mi lesz a ráadás? Egyeddül nem megy. Egyeddül nem megy. Egyetű nem megy. Na kérem szépen, az egész, meg kérem szépen az a ráció A minimum kétszemélyes, egy koalíció A nadrágunk is pászentos, elől-hátul zár Csak két zsebe van, egy slice, de egyre több a szár Szar. Azt Az nagy hiba lesz, bár te gyakran szoktál hibázni Ha megpróbálsz majd a gatyából engem kirázni A nadrág társam és boldog nem leszek Ha helyetten egy más gatyából a bárkit beveszek pedig te bármit bevetsz. <gül> egyetű nem megy, egyetű nem megy, egyetű nem megy. <gül> Mindenkinek van egy társa, ez nem biztos, hogy el. De csak könnyebben értünk egymás, a közös spanyel. Van baloldali és jobboldali koalíció, a szovjet helyett európai már az Unió. Van kis gazda, van keresztény és van munkás már. Akadályan, ne nem ki a pártjából kivált Kiváltképpen nekik szólt, ez nem megy egyedül. A leghíresebb, primás is bandában hegedű, Egyetű legbelül Egyetű nem megy egyetű nem megy egyetű nem megy, nem megy. Ha, ha, ha, ha. Mi együtt élünk, együtt sérünk, együtt rögünk, Mi egy nadrágban együtt lépünk, együtt tökölünk Mi fél a petting előjáték, mely fel ingerel. A kettőnk közül valamelyik hamarabb megy meg. el Megye. Mindjárt el Egyedül nem megy Egyedül nem megy Egyedül nem megy Műsorunk végén, az idei év első és utolsó jó híre, saját határsférben leszállítottuk a kenyerek árát, de hogy most önök egyet-egyet emlékbe hazavietnek. Tesek jönni? Igen. És jövőre találkozunk a kolbászgyárban. Tesek jönni? Igen. Maximus. A Rádió szilveszteri kabaréját közvetítettük a Százados úti kenyérgyárból.